Андре Мороа. Страната на хилядите желания. Превод Анна Сталева. Сечетенке инфо. На дъщеря ми Мишел. Страната на хилядите желания. Първа глава. Фарал на сънова сън. Сричаше Оливие. Стори му се, че е на брега на Нил. Седем тласти кръви и слезуха от реката. Оливие, млъкни. Скара му се Мишел. Уча баснята си и не разбирам какво чета, като говориш. И за десети път подхвана, байгарван наклона седи, захапал касиране в клюна. Пустинята, зачете на глас Жералт, е огромна площ безплодна земя. Вулканата планина, която бълва пламъци и стопена лава от отвор, наречен кратер. Жералт, чети ум. Уча баснята си. Захапал касиране в клюна. Не, тя няма да знае баснята си на другия ден в клас и госпожица попивателна ще се вбеси. Тези две момчета са непоносими. Между другото и на нея никак ни не кратко се искаше да учи басня. Имаше желание да подрежда чекмеджетата си. Много обичаше да сгъва разни парченца плат, да серови и стари джунджурии, програми. Хайде да си лягате, деца, каза говернантката. Фараонът, продължи Оливие, сънова сън. Стори му се, че е на брега на Нил. Пустинята, повтори Жералт, е огромна площ. Захъпълка касиране в клюна, произнесе Мишел. «Лягайте си, тримата», каза говернантката и плесна с ръце. И почевръсто. Госпожице, обади се Мишел, не ми се спи и хич не ми се ляга. Децата не правят, каквото си щат, отсече говернантката. «Хайде, лягайте си!» Мишел се съблече на тъжена. Денят бе преминал скучно. Преди вечеря, вместо да скруи рокля за куклата си, Трябваше да напише благодарствено писмо до една стара Леля. По време на вечерята така и кратко се искаше да разкаже една случка, която и кратко се струваше страшно забавна, но татко, който бе поканял някакъв приятел, е смъмри и заговори за изборите. След вечеря се бе опитала да научи баснята, нейните братя и кратко попречиха. А сега я пръщаха в леглото. Възрастните май доста биха се разгневили, ако някой ги командуваше така. Ах, каза си момиченцето. Лягайки си, как ми се иска да узнае дали съществува страна, където човек може да прави каквото си ще. Приятно и кратко стана, когато сложи глава на хладната възглавница, после със страх се сети за утрешните часове. Не ще и дума, че Ивон Льофевър ще си знае баснята и няма да има нито една грешка в диктовката. Все пак беше доста досадно, че Иван е винаги първа. Мишел се учеше добре. Но беше расияна и най-вече тъй много и кратко си искаше понякога да играе или да подрежда чекмеджетата си, че забравяше уроците. Тя дълго лежа с отворени очи, може би 10 минути. После и кратко се стори, че светлата ивица под вратата на спалнята на родителите и кратко се оголемява и се превръща слънце. В същото време белият чаршъв на леглото и кратко се с пясък и ето че Мишел се озова съвсем сама, изправена сред огромна безплодна площ. «Е ти!» Рече си тя, ами че това е пустиня, огледа се, докъдето поглед стигаше, не откри нищо друго, освен високи пясъчни планини. Все едно плаш под жарко слънце, само дето нямаше море. Пясъкът беше бял и блестящ, но премного сух, за да си направи формички, пък и нямаше кофичка и лопатка. Да се махам час по-скоро от тук, помисли си Мишел. Иначе бързо-бързо ще огладнея и ожаднея. Може би ще видя по-нататък някоя табела за пътя. Като повървя около четвърт час, тя видя в далечината пясъчен хълм, който сякаш беше пробит на върха и димеше. Е, гледай! Каза тя. Вулкан. Исот наречен кратер. Мишел се приближи и видя, че горещата лава беше очертала някакъв надпис по склона на вулкана. Тя разчета буква по буква. Кил. Очуди се Мишел. Дали километри или килограми? Не се знае. Ако можех поне да срещна някой полицай. Винаги и кратко заръчваха да се обърне към полицай, ако случайно се изгуби. Едващо бе произнесла тия думи, Мишел Чушуми видя, че към нея се запътва странен човек. Той вървеше, протегнал напред ръце с обърнати нагоре длани. На главата си имаше много висока шапка, която като че ли беше от камък, и час по часа обръщаше така, че се виждаше само в профил. Когато се приближи малко повече до него, Мишел го че да мърмори, Три бели кокошки, три черни кокошки. Ах, този сън! Ах, този сън! Господине, извика му тя. Наричайте ме фараоне, поправи астрого старият господин. Фараоне, каза тя, загубих се. На пет минути от тук има спирка за камили. Вдигна той рамене. Седем тласти камили, седем маршави камили. Сам ще ви заведа дотъм, ако успеете да ми разтълкувате един сън. Какъв сън? Попита Мишел примирено и седна в подножието на вулкана. Ето какъв, най-напред видях парадните стълби от розов гранит на своя дворец. Гранит ли? Това пък какво е? Камък. Отвърна фараонът с досада. Само, че не ми задавайте въпроси, нали вие ще обяснявате? На стълбата видях три бели кокошки, после три черни кокошки. Скачайки от стъпало на стъпало, те стигнаха догоре и влязоха в двореца. Това бе Сънят ми. Какво ли означава? Доста озадачена, Мишел помисли малко. Според нея, Сънят не означаваше абсолютно нищо, но тя не смееше да го каже, защото се боеше да не разсърди фараона. Мъчеше се да измисли нещо, което да му достави удоволствие. Това означава, струва ми се, че най-напред ще имате три бели дечица. А след това три черни. А така ли? Благодаря, зарадва се фараонът, сякаш се отърси от голяма грижа. Заобиколиха една пясъчна планина и свиха по пътеката вляво. По пътя той я попита, Сънуваме ли в този миг? О, не зная. Ако знаех, щях да съм будна и тогава нямаше да сънувам. А така ли? Благодаря. Скоро Мишел зърна дълга редица коленичили една за друга камили. Колко стари и мръсни камили? Възкликна момиченцето. А къде са водачите? Водач ли? Ами, че вие самата. Ако не бях дошла, тогава нямаше да има нужда от водач. Вземете първата от редицата, Камилите са много ревниви, и когато яхнете, обърнете надолу дясното и кратко охов знак, че сте я наели. Кажете, във вълшебната градина. Предпочитам да се върна от дома. Не, не. Наискрено ви съветвам да отидете, каза фараонът. Това е дивна страна, където всеки прави каквото си ще. Каквото си ще. Повтори Мишел. Може ли да си играя по цял ден? Да изям няколко захаросани кестена едно след друго? Да си легна в полунощ? Да, бъдете спокойна, всичко, каквото поискате. Той добави полугласно с известна тъга. И там никой не сънува. «Ще се опитам да отида», заяви Мишел. Тя се качи на първата камила, наве се напред, обърна надолу дясното и кратко ухо, което съвсем не беше лесно, защото ухото бе сало. После извика във вълшебната градина и камилата, надигайки се смъка, потегли в лектраз. Тък му като тръгваха, Мишел чу, че фараонът си мърмори. четири зелени тигъра, четири сини тигъра и много се оплаши, да не би да трябва и това да тълкува. Но Камилата закрачи побързо и тя загуби от поглед фараона. А и нямаше време да мисли, защото едва едва се крепеше на седлото. Вървейки, Камилата силно се клатеше и момиченцето се издигаше и спускаше на гърба и кратко, както лодката танцува върху морските вълни. Прекусяваха безрадостна местност и белият пясък блестеше, докъдето поглед стига. След разходка, която се стори на Мишел доста дълга, проточи се може би 2-3 часа, сред пясъка се появиха няколко дървета. После тя видя тъмно пятно в далечината и камилата спря край някаква гора. Мишел слезе и забеляза табелка, закована на един бор. Прочете, когато се приближи до дървото, тя забеляза, че в кората му е изрязано малко гише като тия на гарите или театралните каси. Потропа по стъклото, никой не отговори. Потропа по-силно и чу. Гага! Ей сега! Ей сега, гишето се отвори и тя видя стар гарван с очила на клюна и черно вълнено таке на главата. Облечен беше в маничек черен фрак. Вие ли сте господин смутен засрамен? Попита Мишел. Гага, така ми се струва, отвърна той. Мишел бе страшно изкушена да му каже. Повярвайте, ако гласът ви хубав, и както ви дви, но се оплаши, да не би да го засегне и за това просто каза. Господин гарване, не разбирам какво става с мен. Бях при родителите си, в леглото си, и внезапно се озувах в пустинята. И тогава срещнах един стар господин от камък, който ми каза, че бил фараон и ме посъветва да отида във вълшебната градина. И тогава се качих на една камила. И тогава дойдох тук и вече не знам какво трябва да правя. Ще ме пуснете ли да вляза? Гърванът нагласи очилата върху клюна си, изгледа внимателно Мишел и кратко каза. Но, вие фея ли сте? Аз ли? Не, господин Гарване. Много неприятно, каза смутен засрамен. Само феите могат да влизат във вълшебната гора. Искате ли да станете фея? Разбира се, отвърна Мишел. Но мога ли? Гага, така ми се струва, отвърна Гарванът, като енергично размърда криле. Така ми се струва. Но трябва да се явите на един малък изпит при мен. Как? Очуди се Мишел. Трябва да се явя на изпит, за да стана Фея. Гага, така ми се струва. Трябва да отговорите на трите въпроса, които ще ви задам. Ако отговорите ви ми харесат, ще ви впиша в книгата на феите, ако не ми харесат. Ще яхнете пак камилата си и ще ви подканя да се върнете в пустинята. Готова ли сте? Мишел много се разтревожи. Опита се да си припомни всичко, което знае. Но мислите и кратко се изплъзваха и се гонеха в главата и кратко. Ех, да ще да ме попита за фараона или за пустинята, ще бъде чудесно, но ако ми зададе въпрос от историята на Франция и тя започна да преповтаря мислено, галите били езичници. Те обожавали огъня, слънцето и грамотевицата. Смутен за срамен, бе отворил една малка книжка. Свали очилата си, избърса ги, изтрака три пъти, за да си проясни глас и изрече. Аритметика, колко прави 8 по 6? 54, отвърна Мишел. Сигурна ли сте? Почти промълви детето. Така ли е? Гага, така ми се струва. Как, изненада се Мишел, така ви се струва? Извинете, не знаете ли със сигурност? Госпожице, отвърна Гарвана с достоинство. Вие изглежда забравяте, че аз съм тук, за да задавам въпроси, а не за да отговарям. После измърмори на себе си. Впрочем, във вълшебната страна. 8 по 6 е колкото щеш. След малко той попита. Пръвопис. Как ще напишете думата, кокошарник? О, това ли? Много лесно. Зарадва се Мишел. Кокошарник. Тя беше много горда, че се сети, че се пише «г», а се чува «к». Така ли е? Гага, така ми се струва. Би било все пак по-добре, ако знаехте със сигурност. Това с нищо не би изменило резултата от изпита. Заяви строго смутен за срамен. А сега, ще благоволите ли да ми кажете наизуст една басня? Да, разбира се, отвърна Мишел с готовност. Зная, гарвани лисица. Не обичам тази басня, отвърна сухо смутен за срамен. Зная също, щурец и мравка. Кажете я, Мишел я беше учила доста отдавна. Тя започна, щурчо лято с от отзори. тя свири. Без провизии той остана. Зимна хала, щом захвана. Цяло лято, що прави? Ти гадинко мързелива, пееше, тогава моля. потанцува и пък сега. Струва ми се, че обърках малко към края. Смънка тя. Не забелязах, каза Гарванът. Аз обичам тази басня. И аз обичам, защото е къса. И имате добър вкус, забеляза смутен за срамен. Също като мен. Ще ви впиша в книгата на феите. Име, фамилно име, качество? Какво значи това? Смути се, Мишел. Това значи как се казвате. А защо не го кажете така? Та нали го казвам? Какви е името? Казвам се, Мишел. Каква възраст? Седем години. Имате ли братя и сестри? Двама братя и една сестра. На кое място сте по успех в класа? Случва ли се някога да сте първа? Никога! Отвърна Мишел. В такъв случай, заключи гарванът, като че ли напълно спокоен, ще ви впиша в книгата на момиченцата Фей. Той взе едно картонче, закрепи очилата на клюна си и започна да пише с явно усилие. После подаде картончето на Мишел. Смутен за срамен имаше много красив почерк, изписваше буквите просто като печатни и тя можа да прочете без никакво затруднение. А сега, каза смутен за срамен на Мишел... Трябва да си вземете роклята, крилете и пречицата. Ще имам криле и вълшебна пречица. Възхити се Мишел. Разбира се. Поздравявам ви, добави той, като подаде краче на Мишел. Защо? Защото сте избрана за фея. Това е голяма чест, но нали вие ме избрахте? Изненада се Мишел. Точно за това, каза Гарванът. Поздравявам ви, задето бяхте избрана от мен. Това е най-голямата чест. Тогава защо и вие самият не се изберете? Защото предпочитам да съм сигарван. Заяви Смутен засрамен. Той изхвръкне из прозорчето, скокне на земята, свали очилата, пъхне ги под крилото и кимна на Мишел да го последва. Те повървяха известно време безмълвно сред дърветата, после стигнаха до огромен дъб, на който пишеше. Господин Смутен засрамен натисна бутонче, скрито в кората на дъба и една врата се отвори. О! Възклик на Мишел. Какъв чуден асансьор! Колко би се радвал брат ми Оливие! Той обожава асансьорите. А вие? Попита е смутен за срамен. Аз ли? Аз обичам гарваните, отвърна Мишел, която беше започнала да го познава. Черният гарван се изчерви от удоволствие и погали краката на Мишел с крилото си. Вие сте славна феичка, каза и кратко той. А сега, чуйте! Ще влезете в асансьора, ще затворите грижливо вратата и ще натиснете бутона. Шеф. Щом асансьорът спре, ще излезете. И ще върна асансьора, каза Мишел. Ако искате, забеляза гърванът. Вие сте фея, правите каквото си искате. В дясно ще видите врата и на нея надпис. Госпожица небесна. Ще почукате. Госпожица небесна е гардеробиерката на феите. Мила ли е? Попита Мишел. Гърдеробиерка е отвърна смутен за срамен. И той бутна Мишел в асансьора. Втора глава. Всичко мина много добре. Когато се качваше с асансьор, Мишел винаги се страхуваше да не би той да отмине последния етаж и да пробие покрива на къщата. Но асансьорът на големия дъб спря на третия етаж. Мишел излезе. Видя вратата на госпожица Небесна и почука. Влезте. Обади се треперлив глас. Момиченцето влезе и видя стара дама, облечена в черна купринена рокля, с бяла шапчица върху сребристите и кратко кадрици. «Добър ден, госпожице», каза старата дама. «Коя сте вие?» Мишел и кратко подаде картончето, което и кратко бе дал гарванът. «Аз съм феята Мишел». «Много добре», каза госпожица Небесна. «Ей сега ще се занимаем с вас». Мишел тръгна след Госпожица Небесна по вита стълба. Старата дама отвори една врата и тутък си двете се озуваха на широка площадка на върха на дъба. Около площадката се виждаха само листа, а отгоре – само небе. Къде са плътовете? Попита изненада на Мишел. Ей тук, отвърна Госпожица Небесна, като посочи небето. Роклите на феите могат да бъдат направени от пет различни материи. Чисто небе, синьо небе с бял облак, зале слънце, във всички нюанси. Изгръв слънце и звездно небе. Как ги отрязвате? Ще видите. Искате ли чисто синьо небе? Да. Не искам облаци. Госпожица небес не извика. Юпитер, Един голям орел, когато Мишел не беше забелязала, кацна в краката им. Юпитър. Отръжете къс чисто небе за рокля на феята Мишел. Веднага, моля ви се. Орелът литна, вдигна се нагоре, изчезна и само след 5 минути се върна, като държеше в клюна си сгънато парче небе. О! Колко е красиво! Възкликна Мишел. Никога не бе виждала нещо по-хубаво от този небесен плат. Той беше син, но много син, не се виждаше бяло и все пак се отгатваше. Челек облак се бе плъзнал по небето в момента, когато Япитър беше отрязвал парчето. Не се виждаха звезди и все пак се отгатваше че в него има невидими звезди. Като го пипате, все едно докосвате прохладен въздух. Ще видите, каза госпожица небесна. Тя разгъна парчето небе, което се развя около нея, и го надипли така чевръсто по тялото на Мишел, че само за минутка момичето бе облечено в най-скъпата рокля на фея, прикрепена в страни и лунен сърп. а на рамото са звезда. Вие сте сръчна, каза Мишел на госпожица небесна. Сръчна като. Щеше да каже сръчна като фея. Но си помисли, че може би ще прозвучи нескромно и млъкна. Ами и крилете ми, сега ще се занимаем и с тях. Крилете са на втори етаж. Но най-напред трябва да се претеглите. Защо? Защото размерите на крилете зависят от теглото на феята. За някоя дебеличка фея трябват много по-големи криле, отколкото за лекичка като вас. В залата, където беше кантарът, Мишел видя голяма таблица. Стрелката показа, че Мишел тежи 25 килограма, а таблицата, че и кратко са нужни криле, дълги 65 сантиметра. Да отидем в склада за криле, предложи госпожица Небесна. Какви криле предпочитате? Имаме стар модел от Штрусови пера и нов модел от Куприна, опъната на алуминиева рамка. Кои са похубави? Попита Мишел. С новите се лети по-бързо, но старите са по-изящни. По-добре е да се лети по-бързо. Госпожица небесна въздъхна. Ах, промълви тя, така мислят почти всички нови феи. Штрусовите ми пера започват да му хлясват. Няма що. ето. Криле е 65 см, моноплан. Имаме и фейби план, но не ви съветвам. За вашата възраст е тежко. Чакайте, сама ще ви ги прикача. Тя прикрепи крилете към раменцата на Мишел. А после и кратко обясни как да си служи с тях, за да се издига, спуска и каца. Главно много внимавайте, заръчи кратко тя, при приземяването. Какво значи приземяване? Попита Мишел. Кацане на земята, обясни Госпожица Небесна. А когато кацнеш върху морето, тогава се казва приморяване. Ами ако кацнеш върху езеро, Госпожица Небесна се озадачи. А, не зная. Правете го но без да го назовавате. Във всеки случай в такъв момент крилята трябва да бъдат полуприбрени, госпожице и никаква скорост. В началото всички наши феи се случват злополуки, защото искат да се приземяват много бързо. А когато летите на градове, пазете се от телеграфните жици. Сега, пречицата ви, вълшебните пречици бяха дървени, също като онези, с които децата играят на обрач в градинките по Шанзелизе. Госпожица Небесна взе една от тях и се приближи до огромна стъкленица, Мишел нея бе забелязала, върху която имаше етикет. Това означаваше вода с въображение. Старата дама потопи в нея пръчицата, която мигом стана прозрачна като стъкло и придоби златист от блясък. Ето, каза тя, като подаде пръчицата на Мишел, докоснете ли с нея земята, в същия миг пред вас ще се появи всеки предмет, който пожелаете. Може ли да се щупи? Попита Мишел. О, никога. Да опитам ли? Разбира се. Ние с братята ми много искаме да имаме автомобилче, което върви като истинска кола, нали знаете, голяма, с мотор. Много добре, насърчия госпожица небесна. Допрете пръчицата до земята и опишете каква кола искате. И тя ще излезе от земята, няма да излезе от никъде. Просто ще се появи и толкова. Не е възможно, осъмни се Мишел. Опитайте, момиченцето допря вълшебната пръчица до земята и изведнъж пред очите и кратко изплува чудесна червена количка. Тя наистина не излезе от земята, а просто се образува във въздуха. Ах, колко съм доволна! Извика радостно Мишел. Мога ли да я взема със себе си във вълшебната градина? Дума да не става, възрази госпожица небесна. Нали ще отидете във вълшебната градина по въздуха? Няма да можете да пренесете толкова обемист предмет. Но това няма значение, тъй като щом стигнете там, с пръчицата си ще можете да създадете едно, две, три, десет автомобилчета като това. Ах, така ли? Промълви Мишел, леко натъжена. Само, че няма да бъде вече същото. Кога ще тръгна за там? Ей, сега. Ще ви заведа до пистата за отлитане. Пистата беше широка мурава. Заобиколена от няколко дървета. При входа имаше малка табела. От двете страни на табелата Мишел забеляза две стари липи. В тази отляво беше пробито малко прозорче, над което пишеше «Госпожица небесна по тропа на гишето». Отвътре се чу «Гу-гу-гу, господин Нежна любов, аз съм Госпожица небесна». Гишето се отвори и един гълъб изгука, като се поклони много любезно. «Гу-гу». Какво мога да направя за вас, мила и прелестна госпожица Небесна? Господин Нежна Любов, водя ви малката фе Мишел, която ще отлети за Вълшебната градина. Поверявам ви я, би трябвало да я поупражнявате няколко минути. Никога не е летяла. Е, довиждане, фейчки Мишел. Приятни желания. Защо казвате приятни желания? Удиви се, Мишел. Във Вълшебната градина не се казва Желая ви щастие защото щастието зависи от самата вас. Ах, вярно! Приятни желания и на вас! Трета глава След като Госпожица Небесна си отиде, Мишел се обърна към гълъба. Гого, обади се той. Очарователна, небесно синя феичке, летели ли сте някога? Никога. Добре тогава, каза гълъбът много любезно, ще ви дам първия урок, миличка. Той изфръкна от липата и се повъртя над раменете на Мишел, за да провери как са прикрепени крилете. Много добре, каза той, много добре. Имате прелесни крилца и сте създадена да летите. Само, че трябва да внимавате, миличка, всички злополуки стават от невнимание. Вие, хората, мъже и жени, казвате, лети, лети гълъб. Като че ли това е естествено, а нищо не е естествено. Гълъбът лети, защото се научава да лети. И той кратко обясни как летят птиците. На пистата имаше много бели чайки, специално за обучението на малките феи. Господин Нежналюбов, който беше техен началник, показа на Мишел как някои умеят да летят без да движат крилете си. Но как постигат това? Очуди се, Мишел. О! Отвърна господин Нежналюбов. Те умеят да използват въздушните течения. Нали знаете, във водата са ви показали, че има силни течения, които могат да ви отнесат много далеч, без да плувате. Същото е и във въздуха. Повикана от господин Нежна Любов, една лястовица показа на Мишел как се каца върху дърво, как се влиза в дубка стената или в гнездо. «Искам и аз да опитам», каза Мишел. «Точно за това сте тук», каза гълъбът. Размахайте няколко пъти криле и прелетете няколко метра. Не отивайте много далеч още първия път. Мишел раздвижи криле, както бе видяла да правят птиците и изведнъж страшно се изненада, че се озова на 10 метра над земята. Тогава престана да лети, но почувствува, че така рязко пада, че се оплаши. Един мах с криле, преди да се приземите. Извика и кратко отдалеч гълъбът. Мишел замахна веднъж с криле и лекичко кацна на земята. Никак не е лошо, Похвали я господин Нежна Любов. Имате големи заложби и летите много грациозно. Ще направим още няколко упражнения и можете да отлетите за вълшебната градина. А как ще я намеря? Попита Мишел. Много лесно. Вълшебната градина се пада точно на юг. Сега е пладне, ще летите значи към слънцето. Учили ли сте за четирите посоки на света? Да, отвърна Мишел, когато гледам слънцето, изтока надясно, а запад наляво. Точно така, съгласи се галъбът, само че обратното. Но не може да се объркате, защото вълшебната градина е цялата в цъфнали абълкови дървета. Ще летите към слънцето, над голяма гора, а когато видите в далечината бяло петно, това ще бъде вълшебната градина. Не се опитвайте да кацате по дърветата, ако си счупите крилото, няма кой да ви помогне. Следвайте големия въздушен път на вълшебната градина. Той е набелязан по върховете на дърветата сивици в багрите на есента. Така са отцветени и гълъбите, които носят посланията на кралицата. Каква кралица? Смая се Мишел кралицата на феите, поясни господин Нежналюбов. Нашата прелесна и безумна кралица. Гуго, той даде на Мишел дълъг урок по летене и кратко разреши да тръгне. Штом се вдигна над пистата, а после над гората, Мишел видя, че около нея летят други малки феи. Някой правеха това много добре. Кацаха по дърветата, подскачаха, после пак хвръкваха. Вероятно, отдавна бяха феи. Други, напротив, също като Мишел, летяха доста несръчно. Понякога стояха на едно място, срещнали противоположно течение. Понякога пък падаха рязко 10 метра надолу, като че ли внезапно потъваха в кладенец. Всъщност бяха се натъкнали на въздушна яма. Мишел беше пропаднала във въздуха като тях и смъка се опитваше да си възвърне равновесието и дишането, когато и кратко се стори, че някой вика подира и кратко. «Мишел, спри се, почакай ни, ето че в ушите ми взе да бръмчи вече, толкова съм уморена», помисли си тя. Токо виж, че изгубя способността си да летя и се удавя, защото тя имаше много повече чувството, че плува, отколкото, че лети. Но отново чу. Мишел, Мишел, обърна се и много се изненада, като видя две свои приятелки от училище, Одет Трепетликова и Елиан Доркова. Бяха най-слабите ученички в класа, но Мишел много ги обичаше. Тя започна да лети по-бавно, за да настигнат, и веднага ги попита. Но как попаднахте тук, като теб? Отвърна Одет. Минахте ли изпита при господин Смутен засрамен? Естествено. И знаехте ли? «Гага!» «Така ми се струва», отвърна Елиан смешко. «Ако знаехме, нямаше да сме тук. Най-странното е, че Ивон се провали. Представяш ли си? Ивон. А уж все е първа. Не може да бъде. Какво я попита?» Каза Мишел. Попита я, колко прави 8 по 6? И тя какво отговори? Отговори. 48. Ах! Възклик на Мишел. Вярно, на мен пък ми се струваше, че прави 54. Но все пак Ивон сигурно знае таблицата за умножение. Изглежда, че не я знае, заяви Одет, защото господин Смутен за срамен е отпрати много строго. Не можеш да си представиш колко отчаяна беше. Не е много забавно да се лети, забеляза Елиан. Не е, съгласи се Мишел. И освен това ще бъде неудобно, ако играем на... Лети, лети. Ще трябва да вдигаме ръка за Отет лети. Елиан лети. Все ще бъркаме. Каква е тази огромна птица над нас? Смая се Елиан. Мисля, че е Орел. Обади се Мишел. Не видяхте ли Юпитер? Ох, вярно, сети се Елиан. Видяхме също и господин Нежна Любов. Много е мил. Каза ми, че съм прелесна, а на мен, че съм възхитителна. Припомни си, Мишел, превъзходен учител, заявиха другите две. Дълго разговаряха така за необикновеното си приключение и забравиха за скучното си пътуване. След около час и четвърт летене забелязаха в далечината бялото пятно, за което им бе споменал господин Нежналюбов. Вълшебната градина. Извикаха и трите едновременно. Когато се приближиха малко повече, видяха много красива гледка. Градината беше пълна с цъфнали абълкови дървета, които образуваха огромно бяло море, набраздено от вълни. Няма да бъде лесно да се приземим. Забеляза Елиан. Погледнете. Провикна се Мишел. Ей, там в центъра има голямо свободно място. Вярно, каза Елиан, но е задръстено от хора. Ще им викнем да се отстранят. И не забравяйте уроците на господин Нежна Любов. Прибрани криле и един замах преди кацане. Гого, те се плъзнаха бавно и леко към центъра на градината и когато бяха на 5 метра от земята, видяха множество момиченци-момченца, притиснати едно до друго точно на поляната, където искаха да кацнат. Дръпнете се! Извика Мишел. Никой обаче не помръдна. Всички деца като че ли се биеха, крещяха, ръкомахаха и не чуваха. Моля ви се! Извика Елиан. Дръпнете се или ще кацнем върху главите ви. Но децата не обърнаха никакво внимание на трите нови фей, сякаш изобщо не съществуваха. Ах, колко са лоши! Възмути се Одет. Тя кацна върху главата на едно момиченце, което изпиште, замахна с ръка и я събори. При падането Одет щупи едното си крило. Мишел намери начин да се пригърби на гърба на едно момченце, а Елиан се придърви криволяво върху едно ябълково дърво. Когато Мишел се смъкна от раменете на момченцето, тя го погледна с напълно разбираемо удивление, защото то се оказа брат и кратко Жералт. Е, и ти ли си тука? Ами, че разбира се. И Оливия също. Но знаеш ли как ме заболяха раменете, Мишел? Добави той, търкайки се ужесточено. От кога сте тук? От снощи. И минахте изпита? Това е невъзможно. Та вие нищичко не знаете и двамата. Освен ако са ви питали дали галите са били езичници. Съвсем не. Гарванът ме попита колко прави 8 по 6. И ти какво му отговори? 45. Не ме очудва. Ти винаги си знаел да умножаваш само с 5. И той ти каза, че е толкова? Да, така ми каза. Ама че смешен Гарван, извика Мишел. А на мен каза... Че 54 е вярно. Както и да е, надявам се, че тук сте по-добрички, отколкото вкъщи. къщи. Тук никой не е добричък, Мишел, а всеки прави каквото си ще. Точно така. Значи, ако искаш да си добър, можеш, каза Мишел строго. Да, само че не искам, обади се Оливие. Никой не желая да бъде добър. И какво правят тогава всички? Бият се, отвърна Жералд и се изплези. Мишел неспокойно погледна развълнуваната детска тълпа. Ще ми щукат крилете, оплаши се тя. Няма, успокои, я Жералт. Ще оставиш крилете в гардероба. Ей там, в дъното, до къщата на кралицата на феите. Вярно, кралицата на феите е тук. Може ли да и кратко отида на гости? Стига да поискаш, но може да не е прието. Тук няма прието-неприето. Всеки прави каквото си ще. В този миг Елиан видя, че към групичката им се приближава един много висок мъж. Лицето му беше гладко и розово, а косите бели като сметана. Носеше дреха от груп плат с цият на изтравниче, къси панталони и чорапи на големи червени квадрати. Изглеждаше добродушен, но присъствието му очудваше, защото в градината имаше само деца. Боже мой! Прошепна Елиан на Жералт. Кой пък е този? О! Отвърна Жералд, предпазвайки главата си с ръце. Този ли? Господин Точен той е шотландец. Много е симпатичен, но и доста опасен. Преди малко щупи три заба на феята Франсуас. Как така? Той си играе с една топка, удря с дългато яга и тя понякога отскача на 100 метра. Случиш ли се на пътя и кратко, тежко ти? А какво направиха трите заба на франсуас? Попита Мишел. При ли Лия заведоха, а ми поправиха ги с вълшебната пръчица. Доближаваш пръчицата до венеца си и казваш, да се поляви зъб. И зъбът се появява. Проста работа. Франсуаз даже се забавляваше да си прави много нови зъби и сега има 40. В същия миг Мишел погледна братята си и забеляза, че и те държаха в ръка вълшебни пръчици. Използвахте ли ги вече? Че как не? Направихме си цял гараж колички, а тази сутрин си сервирахме прекрасна закуска – шоколад, кейк с ягоди, хляб и масло, портокалово сладко. Само, че на два пъти правих шоколад, защото господин Тученодър с чупи стопката си чашата ми. Елате с мен, предложи Мишел. Ще оставя крилята си в гардероба и ще отидам на гости на кралицата. Четвърта глава Дворецът на кралицата на феите беше голяма стъклена къща с кристални колони. Цялата обвита с рози. Е, гледай ти! Удиви се, Мишел. В тази страна и розите, и ябълките цъфтят по едно и също време. Всичко цъфти, както си ще, отвърна Оливие. Кралицата на феите променя къщата си по два пъти на ден. Тази сутрин тя приличаше на къщата на Чичо Пиер. Вчера наподобяваше замък, а днес на нищо не прилича. Може ли да се влезе? Попита Мишел. Що ми искаш, отвърна Оливие. Никой не пазаше входа на двореца. Във вестибюла имаше цели планини от неразпечатани писма. Макар да беше съвсем светло, всички лампи бяха запалени. Децата прекосиха библиотеката, където хиляди книги бяха нахвърлени на слуки, така че образуваха нещо като свод, под който можеше да се мине. Също като притатко, забеляза Мишел. Дори още по-разхвърляно добави Жералд. А не Такова нещо не е възможно. После влязоха в салона, където стоеше кралицата. Беше много красива. На главата си носеше малка корона и държеше в ръка вълшебна пречица, поблестяща от всички други. В момента прообразяваше с нея мебелите. Правеше го толкова бързо, че беше забавно да наблюдаваш. Погледът и кратко се спираше например, на примерна картина, която представляваше град с много коли по улиците. Кралицата протягаше прачицата и картината се превръщаше в женски портрет. Тя се любуваше десетина секунди на портрета, после отново протягаше прачицата си. Жената изчезваше и на нежно място се появяваше индийски дворец, пред който се купеха червени и черни слонове. Жералт избухна в смях. Кралицата се обърна. Е, виж ти! Възкликна тя, като ги видя. Довели сте сестра си! Добър ден, фейчки Мишел! Чаках ви. И майка ви дойде някога тук, когато беше малка. Остана с нас известно време, но после се наложи да ни напусне, разбира се. Защо да се разбира? Изненада се Мишел. О, отвърна кралицата, като насочи пръчицата към малка масичка, която мигом се превърна в лампа. Защото никой не може да остане дълго тук. С изключение господин Точенодар, във вълшебната градина не може да остане никой който е навършил 12 години. «Освен Ваше Величество», каза Мишел. Беше много горда, че се сети да каже «Ваше Величество». «О, аз ли?» «За мен е друго». «Аз съм безумна». «Как така?» Попита Мишел. Ами да, и кралицата протегна пръчицата си към един стол, който мигом стана скрин. Децата се спогледаха. «Госпожо кралице, плахо промълви Елиан, какво трябва да правим сега?» Какво искате да кажете? Нея разбра кралицата. Искам да кажа, къде трябва да отидам, какъв е редът. Кралицата вдигна пръчицата си към тавана и там незабавно се образува прекрасен кристален полилей. Тязата наника някаква много приятна мелодия. Не се очудвай, не се май. Прищевките тук се зачитат. Умът за лудост смятат, знай, а грубият за най-възпитан. Момиченцата се спогледаха. Това пък какво е? Попита Елиан. Трябва да е басня, реши Одет. От кого е тази басня? Попита Мишел кралицата. От когото искате, каза кралицата и добави. Няде ли ви се шоколад? Тя докосна с пръчицата си една кръгла масичка и върху нея се появи огромна котия троен лешник. Но едва видяла я, кралицата отново замахна с пръчицата си, превърна шоколадовите бомбони в фондани, но забрави да ги предложи на децата. После запя. Отпращайки групичката им към вратата. Бъбри, крещи, ако речеш. И одряй, бий с всичка сила. Прави това, каквото щеш. Тога си, феичке, най-мила. Преди да излязат, тя им напомни. Днес след обед двореца има празненство. Надявам се, че ще дойдете. Докато те се покланяха, тя добави. Ако искате, Мишел отвърна любезно. Приятни желания. Когато децата излязоха навън, те размениха озадачени погледи. Какво да правят сега? Не знаеха дори колко е часът. Дали да не си сервираме следобедна закуска с вълшебните пречици? Предложи Оливие. Защо не, каза Мишел. Само, че имам една идея. Ще си поръчаме съвсем ниска маса, за да можем да седнем на тревата. А не, възрази Жералт. Много по-забавно ще бъде да си направим истинска маса и да измайсторим също столове и кресла. Мишел и брат и кратко почнаха да се карат. Жералд докосна земята с пръчицата си с думите, да се появи една висока маса. И тъкмо, когато масата почна да се очертава, Мишел замахна със своята и заповяда: Не, искам ниска маса. И тогава не се появи нищо. Двете деца се спогледаха. Гледай ти, Вълшебните пръчици загубиха силата си. Едно момиченце, което ги наблюдаваше, докато се препираха, зек я е пресмях. Той имаше червени коси и злобно изражение. Що за стихотворение каза? Попита Жералт. Не знам, отвърна Мишел. Майче беше нещо за математика. Слушай, Жералт. Остави ме да направя масата, пъка ще те оставя да направиш приборите. И те заработиха в разбирателство. Мишел поиска красива дъбова маса, защото не искаше да слага покривка, а малки цветни салфетки, които получи веднага, дори с нейните инициали, избродирани върху тях. Това предизвика шумни протести от страна на другите. После Жералд направи чиниите и чашите, и тъй като салфетките бяха бледовиолетови, той поръча чашите в жълто-оранжево. Оливия се зае с закуската. Той поиска оранжада. Айс-кафе, горещ шоколад. Елиан отговаряше за сладкишите и конфитюра, а Одет, за която оставиха сандвичите, направи сандвичи с пилешко, шунка, домати и един вълшебен пастет от аншуа и сирене. Децата заскачаха около масата, пляскайки с ръце от удоволствие. После Жералт направи столовете и те седнаха. В мига, в който Мишел протегна ръка да налее шоколад на приятелите си, червенокосото момиче което не бе престанало да ги наблюдава, вдигна вълшебната си пръчица и заповяда. Нека всичко да изчезне. Пете деца тутък си тупнаха на земята, и то доста силно, а когато се опомниха от изненадата си, столовете и масата вече ги нямаше. Всички се обърнаха разярени към червено косото момиче. Коя сте вие? Попитаха я е те. Аз съм феята Мелани. Защо махнахте закуската ни? Защото искам. Но ние нищо не сме ви направили. Каза Мишел. Не казвам, че сте ми направили нещо. Но тогава защо сте против нас? Защото искам, повтори Мелани. Аз пък не искам, възрази Мишел. Права сте напълно да не искате, аз пък имам право да искам, заяви Мелани. Тя издекламира. Не се очудвай, не се май. Прищевките тук се зачитат. Умът за лудост смятат, знай, а грубият за най-възпитан. Тази басня ми умръзна, кипна Мишел. Тя насочи пречицата си към земята и каза, масата да се върне, масата да не се връща, извика Мелани и протегна своята пречица. Никаква маса не се появи, но това е ужасно несправедливо, възмути се Мишел, като се обърна към своите приятели. Би трябвало да се появи поне половин маса, но Мелани започна да танцува и да си пее своето. Плюс на плюс прави плюс, минус на минус е минус, но плюс на минус е плюс а минус на плюс не е плюс. Положението почна да става сериозно. Петте деца свикаха малък военен съвет. Какво да правим? Попита Жералт. Трябва да я набием, предложи Одет. Добре, ами ако и тя ни набие? Възрази Жералт. Пък и не можем Хем да се бием, Хем да ядем, каза Мишел. Разбира се, тя ще се отмъсти. Обади се Елиан. Трябва да я изгоним, каза Одет. Или да я поканим. Реши Жералт. Другите го изгледаха очудено. Понякога ти хрумват хубави идеи, каза Мишел. Това не е глупаво. Дали пък да не я поканим? Няма друго средство, за да укротим, Но тя не ни е приятелка, каза Елиан. Ще ни стане приятелка, що ма поканим, възрази Жералт. Мишел се приближи до Мелани, която я гледаше отдалеч и яростно въртеше очи. Искате ли да закусите с нас? Покания Мишел. Не. Сопна се Мелани. Защо? Защото не искам. Е да се махаме. Обади се Оливие. Тя е много лоша. Децата се отдалечиха, следвани на разстояние от Мелани. Когато изминаха 200-300 метра по дябълкови дървета, те се натъкнаха на господин Тученудар, който, изправен сред поляната, се прицелваше внимателно. Преди да удари топката, лежаща пред краката му, Мишел и приятелите и кратко се отдръпнаха. Господин Точен се засили и удари топката. Чу се писък. Топката прасна право по корема червенокосата фея Мелани. Тя е повалена на земята. Извика победоносно Оливие. Може би е мъртва? Разтревожи се Мишел. Спря топката ми. Оплака се господин Точен Този терен е много лош за игра. За да се утеши... Той направи с железния връх на бастуна си, който му служеше за вълшебна пръчка, красив бордюр от незабравки и червени лалята край ябълките. Седна на муравата и се прозя. Досадното в тази страна е, че цветята растат много бързо. Заяви той. «Хайде да отидем при кралицата», предложи Елиан. Тя е луда, но е хубава. «Да, хайде да отидем при кралицата», съгласи се Мишел. «Да вървим при кралицата» повтори господин Точен удар и тръгна след тях, размахвайки бастуна си с метален край, под който в тревата се раждаха зюмбюли. Кралицата беше облечена в рокля от електрически жички. Бързи светлинки пробягваха по жичките и оформяха рисунки, които непрестанно семеняха. Върху кралицата се четеше прави каквото щеш, написано с огнени букви, то тя заприличваше на фонтан със светещи строи или на буря в полето. Сега прилича на Айфеловата кула Прошепна Оливие. Забавно приема гостите си, удиви се Мишел. И наистина кралицата сновеше налево-надясно, подхващаше разговор, не го довършваше и всяка минута организираше някоя игра, така че в крайна сметка никой не играеше. Стотици деца се блъскаха и биеха. Имаше оркестър, но той бе съставен от 12 музиканти и всеки свиреше, каквото му хрумне, така че нищо не можеше да се разбере. Все пак Мишел разпозна началото на песента, под светлина и част от Марселезата. Ужасно е! Прошепна Мишел на Елиан. Да, потвърди Жералт, нашата говернантка би трябвало да дойде тук и да въдвори малко ред. В един ъгъл те попаднаха на няколко момиченца, които играеха на портрети и се опитваха да отгатнат. Мъж ли е? Попита Мишел. Да, отвърна едно момиченце. Жив ли е? Да, отговори друго. В Париж ли живее? Да. Обади се трето. Важна личност ли е? Много важна, Ким на четвърто. Сигурно е президентът на републиката, предположи Мишел. Нищо подобно, това е Жана Д'Арк, заяви пето. Как така? Изуми се, Мишел. Нали ми казахте, че мъж? Може да е каквото си ще. Отвърна същото момиченце. Мишел прошепна на Елиан. По-добре да отидам да си играем само петимата. Петте деца изкачиха много стъпала и на третия етаж намериха една празна стая. Седнаха в креслата и Оливия попита. Какво ще правим? Имам една идея, каза Мишел. Искате ли да играем на училище? О, да! Извика Оливия и запляска с ръце. И той тутък си започна. На фараона му се присънил сън. Сторило му се, че е на брега на Нил. Млъкни, Оливия! Прекъсна го Мишел. Вулканът, поде Жералт, е планина, която бълва пламъци и стопена лава през отвор, наречен кратър. Млъкни, Жералт. Възмоти се Мишел. Аз ще ви задавам въпроси. Аз съм учителката. Не, аз. Възрази Одет. Защо? Защото искам. Но четирите деца се развикаха. Стига вече. Сами ще си въведем ред. Мишел е учителката. После пък ще бъдеш ти. Мишел, задавай ни въпроси. Първо си ти, Жералд, каза Мишел. Кой е защитил Галия от римляните? Цезар, отговори Жералд. Отлично, каза кралицата на феите, която се оказа за тях. Сега е твой ред, Елиан, продължи Мишел. Кой е бащата на Луи 13? Луи 12. Точно така, заяви кралицата на феите. В този момент в стаята влезе господин Тученудар. «Задайте му един въпрос», предложи кралицата. Но господин Тученудар извади от джоба една топка и я тури пред краката си. А, не! Запротестираха децата, закривайки оплашено очи с ръце. «Защо?» Попита кралицата. «Оставете го да прави каквото иска, той е мой гостенин. Но не и наш», каза Мишел. Тя взе топката и отказа да я върне. Задайте ми тогава един въпрос, каза примирено господин Точенодар. Мишел дълго мисли. най сетне го попита. Коя е столицата на Великобритания? Единбург, отвърна господин Точенодар. Много добре, заключи кралицата на феите. Когато един час по покъсно децата казаха на сбогуване, приятни желания на кралицата, Мишела попита. А къде, Ваше Величество, ще ни посъветва да отидам да спим сега? Където искате? Отговори кралицата. Щом излязоха от двореца, Мишел каза на приятелите си. Нямам вече хиляди желания, а само едно. И аз. Обади се Елиан. И аз. Заяви Одет. И ние също. Извикаха в един глас Жералд и Оливие. Единственото ми желание е да се върна от дома, каза Мишел. А пък аз у нас, каза Елиан. И аз у нас. Каза Одет. И ние у нас. Заявиха Жералт и Оливие. Петте деца се спогледаха и избухнаха в смях. Само, че сети се Жралт, за да се приберем, трябва да си вземем отново крилете. А аз загубих номера от гардероба. Нямаме нужда от криле, каза Мишел. Нали си имаме вълшебни пречици? Достатъчно да кажем. Искам да се намеря отново в леглото си и ще се озовим в кваччета си. Да се опитаме. Най-напред Оливие, той е най-малък. Оливие протегна пречицата си. Каза, «Искам да бъда в леглото си». И то с час изчезна, виждате ли, че стана. Каза Елиан, и Мишел на своя ред протегна пръчицата си, затвори очи и произнесе, «Искам да бъда в леглото си». Тогава много бързо, като че ли някой въртеше с пълна скорост филмова лента, но отзад напред, тя видя отново широкия въздушен път с багрите на есента върху зелените вълни на гората. После белия пясък на пустинята. Зърна в далечината червения пламък на малкия вулкан. Пламъкът нарасна и Мишел отвори очи. Пета глава беше в стаята си. Някой бе отворил вече капаците на прозорците и един слънчев лъч весело огряваше чершафа и кратко. Нищо не се беше променило. На креслото лежеше голямата и кратко кукла, облечена с бледосиня копринена рокля. Върху камината, лодката от червено и бяло стъкло която безпечелила на панаира. По стените, снимките на родителите и кратко и на братчетата и кратко, говернантката, изправена до вратата, казваше «Хайде, ставай, моето момиче! Ще закъснееш за училище!» Мишел разтърка очи и стана. Беше много доволна, че отново намира дома си и дори училището. Само, че напразно се опитваше да повтори мислено уроките си за тази сутрин. Мислеше за смутен за срамен, за госпожица Небесна, за кралицата и кратко се доще да отида на училище, като литне над къщите. «Къде са крилете ми?» Попита тя. «Криле ли?» «Имаш здрави крака, можеш да вървиш». В училище Мишел срещна Елиан и Одет. Но тъй като не седеше до тях, не можа да ги заговори за вълшебната градина. «Мишел», прозвуча строго гласът на госпожица попивателна. За какво мислите? За нищо, госпожице. Станете и кажете наизуст баснята. Мишел стана и се заклъти леко, мъчейки се да си припомни първия стих. Най-после се сети. Байгарван, седнал зад своето гише. Държеше очи лава в клюна. Полудяхте ли, Мишел? Скара и кратко са госпожица попивателна. Седнете, пише ви единица. Не обичам да се подиграват с мен. Мишел си седна много смутена. Как беше тази пуска басня? Имаше все пак, байгарван. А по-нататък имаше и смутен и засрамен. Но къде ли беше виждала този господин смутен засрамен? Всичко бе станало така смътно, смътно. Само след час тя вече нищо не си спомняше. Минаха няколко дълги дни. Мишел напълно забрави вълшебната градина. Тя ставаше голяма. Опитваше се да бъде помила с братята си, куклите и кратко омръзнаха и тя започна да предпочита книгите. Така тя навърши 8, после 9 години. Деветият и кратко рожден ден мина доста тъжно. Тя се беше радвала толкова време преди това, а нищо не стана така, както бе очаквала. Братята и кратко направиха хубав подарък, но после взеха да дразнят, тя им отговори в същия тон и целият ден вече не й кратко проговориха. Беше поканила Елиан и Одет да си играят след обеда, но и двете се разболяха от шарка. Дори вечерта се провали. Госпожице, бе казала Мишел, днес е рожденият ми ден, ще си легна чак в 10 часа. В никакъв случай. Уморена си, бе заявила говернантката. Очите ти се затварят. Так му днес ще си легнеш порано. Ах, колко досадна всичко! Помисли си Мишел, слагайки глава на възглавницата. Как бих искала да се върна в страната на хилядите желания? Шеста глава Припомни си пътешествието, крилете, каза си, че би било страшно приятно да полети отново над големите зелени вълни на гората и изведнъж пред нея пак се на бялата пустиня и тя зърна фараона с каменната шапка. Добър ден, фараоне, каза му тя. Познахте ли ме? Да. Вие сте малкото момиченце, което ми изпълкува съня за трите бели и трите черни кокошки. Избъдна ли се онова, което ви предсказах? Не, отвърна фараонът. Съвсем не, но търпеливо чакам. Седнете. Мишел седна в подножието на малкия вулкан, а фараонът се наведе тайнствено над нея. Тази нощ сънувах друг сън, сподели той. Бихте ли ми го изтълкували, какъв беше? Попита Мишел и въздъхна. Ето. Стори ми се, че съм на брега на Нил. Изведнъж видях да излизат от реката шест оранжеви и шест виолетови костенурки. Какво ли означава това? Нищо не означава, каза Мишел и повдигна рамене. Как така? Очуди се фараонът. Ей така. Нищо, повтори Мишел. Най-напред сънищата изобщо никога нищо не значат. Те не съществуват. Така, например, в този аз сънувам, че ви виждам, но вие не съществувате. «Как да не съществувам?» Извика фараонът. «Ами, че аз съм повелител на горен и среден Египет. И древният Египет не съществува», заяви Мишел. Тогава фараонът вдигна каменните си ръце. Мишел страшно се оплаши и побягна. Фараонът се затича след нея, но за щастие каменната му роба така силно притискаш краката му, че той не можеше да върви много бързо. Фараонът заобиколи няколко пясъчни планини и загуби Мишел от погледа си. Скоро тя забеляза станцията на Камилите. Първа в редицата беше добрата стара Камила, която някога я бе отвела във Вълшебната градина. Тя е яхна, наведена долу охото и кратко, което беше още по-раждасало, каза: Във Вълшебната градина, и Камилата се заклати. Едва бе изминала 200 метра, когато Мишел забеляза в началото на пустинята фараона, който Обърнат профил, викаше подира и кратко. Ах, не съществувам ли? Ще ви дам да разберете. Скоро той се скри от погледа и кратко. След три часа Мишел пристигна пред гишето на господин Смутен срамен. Приближи се и каза. Мога ли да вляза? Коя сте вие? Попита Смутен засрамен, чийто глас беше станал още по разгав. Но аз съм феята Мишел. Феята ли? Феята. Съвсем нямате видна фея. Как? Не ме ли помните? Тя подаде на гарва на старото картонче, което по чудо бе намерила в джоба на престилката си. Смутен за срамен, погледна Мишел много недовърчиво. Картата ви не е валидна. Не валидна ли? Какво пък значи това? Не зная, отвърна гарванът. Знае само, че така се казва. Не, не, госпожице, няма да влезете с тази карта. Трябва да се явите на изпит. Добре, каза Мишел храбро, защото сега тя се учеше много по-добре. Два пъти първа и един път втора по успех в класа. Чувствуваше се сигурна в себе си. Аритметика обяви гарванът. Колко прави 12 по 12? 144, отговори Мишел. Но гарванът поклати глава, без да каже, както тя се надяваше. Гага, така ми се струва. История. Кой е бащата на Луи 13, -ти? Анри 4, каза Мишел. Така е, нали, но за засрамен изглеждаше все по-натъжен и нищо не отговори. Излишно е да продължаваме, каза най-сетне той. Струва ми се, че вълшебната градина е затворена вече вас, Мишел. Вие не сте вече дете. За щастие Камилата още чакаше и Мишел можа да върна у дома си през нощта. Лападунди и танкофини. Първа глава. Семейство Дубъл. Страшно бавно ядете, каза господин Дубъл, който от известно време вече барабанеше с пръсти по масата. Аз не, татко, обади се Тиери. Не, ти не, но майка ти и брат ти. В цяла Франция нямаше по семейство от семейство Дубъл. Господин и госпожа Дубъл се обичаха много и обожаваха децата си. А те, Едмони Тиери, често се караха. Момчетата на 9 и на 10 години не са свеци, но не можеха един без друг. Едмон казваше, Тиери много се заяжда. Но ако Тиери го нямаше два дни, Едмон явно страдаше. Тиери пък се оплакваше, Едмон е много груб. Но ако Едмон се разболееше някой ден, и Тиери се разболяваше на свой ред. Никога не казваха като другите момчета, аз направих това, аз видях онова, а все, ние бяхме в цирка, лишиха ни от десерт, ние бяхме болни от шарка с една дума, бяха двама, ала живееха като един. И все пак, когато се хранеха, бащата, майката и двамата братя не се разбираха чак толкова добре. Семейство Дубъл тогава се разделяше на два лагера. Госпожа Дубъл и по-големият и кратко син Едмон отдаваха голямо значение на яденето. Щом се върнеше от училище, Едмон влизаше в кухнята и питаше какво ще има за обяд, за вечеря. Разказваха, че когато бил на 8 месеца, както си седял до масата на високото си бебешко столче, Едмон се нахвърлил на чинията с месо, докато майка му минавала край него и сгръбчил лакомо един котлет. Господин Дубъл и по-малкият брат Тиери, напротив, не обръщаха никакво внимание какво им се сервира и настояваха само всички да се хранят по-бързо, за да се върнат единият към работата си, а другият при играчките си. Затова и двамата бяха доста слаби. Едмон, каза господин Дубъл, ако продължаваш, ще станеш истински Дундю. Госпожа Дубъл неспокойно погледна сина си. Тя самата много се боеше да не напълне и тъй като не можеше да устои на удоволствието да я да сладкиши, беше непрекъснато в движение. Шеташе цял ден из къщи и запазваше хубостта си. Ами! Възрази тя. Едмон съвсем не Дундю. Да, да! каза Тиери, който обичаше да се закача. Дундю, Дундю, Дундю! Толкова прекали! че когато ставаха от масата, Едмон силно горитна. Тиери се разплака. Знаете вече, че двамата братя не можеха един без друг. Беше летен неделен ден и господин Дубъл бе обещал да заведе двете момчета в гората Фонтембло. Тези разходки с баща им им доставяха голямо удоволствие. Когато времето беше хубаво, изминеха ли няколко километра, господин Дубъл си избираше някое място на завет между високите скали. Той сядаше до да обрасал смах камък, облягаше се и изваждаше книга от джоба си. Давам ви един час, каза той на синовете си този ден. Може да се покатерите по скалата близнак и по острия камък. Само, че бъдете благоразумни. Не се отдалечавайте много и щом ви извикам. Ху Хуло, ху. Ху. Ху. ху, обадете ми се. Ху Ху Хуло. Ко беше сигналът на семейство дубъл. Те надаваха този вик по специален начин, като наблягаха много на третото хо и произнасяха много слабо четвъртото. Така и четиримата дубъл се откриваха лесно един други, дори в тълпа или ношем. Едмон и Тиери се отдалечиха. Скалата Близнак беше образувана от два големи плоски камъка, допрени един до друг, високи 6-7 метра. Ще се качваме ти от едната, а аз от другата страна. Предложи Тиери с подигравателна усмивка. И аз ще бъда горе преди тебе, дунджу такъв. Тиери, ако продължаваш, ще се разсърдя, ще те набия и ще ревнеш. Е се и веднага от тук. Братите застанаха от двете страни на скалата и започнаха да се катерят. Беше трудно. Трябваше да намират в ни, за да поставят краката си из датини, за да се залавят с ръце. Не можеха да се качват бързо. Едмон беше на около 3 метра от земята, когато чу. Ху, ху, ху, ху, викаше ги баща им. Тиери отговори. По Едмон разбра, че Тиери е вече по-високо от него. Заискачва се много бързо и тък му ще да стигне върха, когато отново чу едно. Ху, ху, ху, ху, само че този път почти приглушено, сякаш идваше от вътрешността на скалата. В този миг той успя с дясната си ръка да се вкопчи в горния ръб на скалата. Повдигна се. Главата му се подаде над тесния процеп между двата камъка близнаци. Той, чу за трети път вика и много ниско под себе си, в дъното на тесния комин забеляза брат си. Тиери, извика той, какво правиш там? Падна ли? Ами, отвърна Тиери, който беше горделив, сам слязох. Ела да видиш, Едмон, много хубаво. Колко си далече! Какво виждаш? Една голяма пещера. Цялата осветена от електрически глобуси като гара. А влакове има ли? От всичко на света Едмон най-много обичаше влаковете. Не, само че е много интересно. Слез. Как да сляза? Плъзни се по комина. Тук земята е покрита смъх, няма да се удариш. Това не се стори много разумно на Едмон, но той не искаше да изглежда страхливец. Прехвърли се от вътрешната страна на скалата, залови се за ръба, замижа и се пусна. Плъзна се невероятно бързо между двата камъка, замих ужаси, после тупна на нещо меко и се намери седнал върху мъха. Добрат си, погледни, каза му Тиери. Гледката наистина беше удивителна. Пред тях се разкриваше огромна пещера. Електрически глобуси, закрепени за свода и кратко, разпръскваха синкава светлина. Подът беше застлан с фянсови плочки, половината от които бяха червени и бели, а другата половина – сини и червени. В дъното се чернееше голям, леко наклонен тунел, от който долиташе бръмчене на мотор. О! Възклик на Едмон. Значи има хора под земята. Сигурно, а знаеш ли какво има в тунела? Аз отидох да видя. И какво откри? Една стълба, която върви, както в метрото. Този път Едмон не можа да остой. Той изтича към тунела. Наистина един ескалатор, краят му не се виждаше, слизаше към центъра на земята. Вляво друг пък се качваше, само че нямаше никого на него. «Хайде да слезам», предложи Тиери. «Би трябвало да предупредим татко», възрази Едмон. «Ама не, ние веднага ще се върнем». Тиери винаги така силно желаеше нещо, че никога не мисляше за последиците. Същия миг те чуха много далече ху-ху-ху-ху. Отговориха с сесила ху-ху-ху-ху и стъпиха на първото стъпало на ескалатора. Втора глава. Двата кораба. Едмон и Тиери никога не биха повярвали, че може да има толкова дълъг ескалатор. Повече от част те слизаха в полумрака, нарушаван от време на време от някоя червена или зелена лампа. Също както сигналните лампички в метрото. Прошепна Едмон. Но колко сме далеч? Страхлите е, Дундю? Попита Тиери. Едмон замълча и сред пълната тишина се чуваше вече само тракането на ескалатора. Пумпум кръкрапумпум. -пум. най на много ниско долу под себе си децата забелязаха светъл полукръг, както в края на тунел, който нарасна. Стените на тунела изсветляха, лампичките избледняха и след пет минути ескалаторът отведе Едмон и Тиери в обширна зала. До скалато разстояха двама войника с оръжие в ръка. Бяха забавни, защото единият беше нисък и много дебел, а другият – висок и много тънък. Слабият извика – двама от горната земя. Двама – дебелият поде, един дундю, един клечо. Двама – зад него един слаб служител драсна две черти върху зелен картон. Дебел човек, облечен като носачите на гарите, се приближи до Едмон. «Нямате ли багаж?» Попита очудено той. «Не, отвърна Едмон, ние веднага ще се върнем в къщи». Дебелият човек се отдалечи. В това време многобройни пътници прекосяваха залата и тъй като всички се отправяха все в една и съща посока, Едмон и Тиери ги последваха. На стената имаше големи табели. Тълпата повлече двамата братя. Минаха през една врата. В същия миксвеш, студент студен въздух ги лъхна. Бяха на открито на брега на море. Само, че макар да беше доста светло, веднага си личеше, че това не е слънчева светлина. Като се вгледаха повнимателно, едмоните ери забелязаха огромни балони, които плуваха в небето и осветяваха около Те бяха пълни с блестящ син газ като тръбита пред някои магазини. Приятна, мека светлина. На стръмния бряг се издигаше градче, само от вили и хотели. Момчетата видяха пред себе си фар и вълнулум. Лъскави метални мостчета свързваха два кораба с кея. На табелка, закачена прелединия мостик, пишеше. Лапапорт. Корабът беше тумбест, скуляло, широк и заоблен. Другият, напротив, беше много тесен, излят от стомана и на неговия мостик двамата братя прочетоха. Финипорт. Дали да не се поразходим по море? Предложи Тиери. А татко? Няма да се забави много. Това е съвсем малко море, и наистина това беше по-скоро пролив, отколкото море. И на светлината на балоните доста ясно се различаваше от въдният бряг, където се издигаха високи сгради. Но ние нямаме пари, разтревожи се Едмон. Имаме, останаха ми 20 франка от нова година. Пък и за ескалатора нищо не платихме. Едмон въздъхна и последва тиери. Винаги правеше в края на краищата това, което искаше брат му. Двамата се приближиха до мостика, пред който пишеше към Лапапорт. Един морски офицер, червендалест, далест, широко усмихнат дебалък, побутна любезно едмон към палубата с думите. Е Едно горно земче! От кога не бяхме виждали? Но щом ти е рисе ни да отида при брат си, дебелият офицер го спря. А не! Вие сте за другия кораб. Но ние сме заедно. Настоя, Тиери, на горната земя може, каза офицерът, но тук е невъзможно. Оня е дундан, а вие сте клечо. Няма грешка. Ако имате възражения, ето теглилката. И побързайте, ако искате да се качите на другия кораб. Чувам вече сирената му затръгване. Действително се чуваха резки сигнали. Тиери никога не се колебаеше дълго. Изтича към второто мостче, моряците вече го вдигаха, и с два скока се озова на палубата. Машините забоботиха, перките се врязаха във водата, моряците извадиха спасителни лодки. Въпреки целия шум Тиеричо, ху, ху, ху, ху, той се спусна към задната част на кораба и зърна едмон на борда на другия кораб, който се отдалечаваше в противоположна посока, носен от големите си колела, стъпил на една пейка, със сълзи на очи. Той размахваше кърпичката си. Тиери бръкна в джоба си, но напипа само смачканата кесийка с бомбони, която бе купил предната вечер от портиера на училището. И размаха кесийката. Пътниците около него го гледаха с изненада, но му беше все едно. Наистина се чувствуваше нещастен, че е разделен от брат си. Какво щеше да прави самичък сред непознати хора? Трета глава. Линия Финипорт. Когато Едмон се превърна в едва видима точица, Тиери въздъхна леко и се огледа. Често беше пътувал по море, ходил бе от Кале до Дувър, от Диеб до Нюхейвън, от Хавър до Султамтън и дори от Марсилия до Алжир, но никога не беше виждал кораб, подобен на този. Всички други познати до сега се люшкаха едновременно отзад напред, баща му бе казал, че това движение се нарича Диферент и от дясно наляво, баща му бе казал, че това движение се нарича Крен. А именно то причиняваше морска болест на Тиери. Корабът, на който се намираше сега, нямаше крен. Дълъг и тесен, при него се чувствуваше само диферент. Затова Тиери се чувствуваше чудесно и страшно гладня. На палубата цареше на обикновено оживление. Всички се движеха, тичаха, даваха нареждания. Безброй търговци сновяха насам-натам, разнасяйки малките си сергии, Отрупани звестници, книги, лупи, часовници, теглилки. Тиери се надяваше, че някой от тях ще продава шоколад или банани, като училищния портиер. Но никой не предлагаше нищо, което би могло да се яде. През стъклата на салона се виждаха мъже, които правеха гимнастика. Едни вдигаха тежести, други си подхвърляха топка, трети, седнали специални лодки, се упражняваха в гребане. Това зрелище напомняше витрините на магазините по коледа, когато са пълни с неспирно движещи се манекени. Скоро друго, още по-удивително явление с Майя Тиери. Макар на кораба да имаше извънредно много пътници, нито един от тях не беше дебел, нито дори среден. Всички, мъже, жени и деца, бяха слаби, невероятно слаби. Бяха кожа и кости, ръцете им, маршави, дрехите им просто висеха на тях. И все пак не изглеждаха болни. Напротив, имаха съвсем здрав вид и дори явно бяха енергични жилави, но очевидно бяха особени хора, изключително плющави. Къде съм попаднал? Питаше се Тири. Има маршави англичани, ала има и дебели пък и това не са англичани. В Англия не се отива с ескалатор. Не са и американци, не съм прекосил Атлантическия океан. Не са и германци, германците са по-скоро пълни. Докато тревожно си задаваше тези въпроси, той се разхождаше широки крачки по палубата и като мина край една кабина с надпис на вратата работна зала, забеляза на стената карта Франка и се приближи да я разгледа. Много се изненада, защото тя не приличаше на нито една от картите, които бе виждал и не съдържаше нито едно познато име. Ето я! Тиери стоя дълго пред картата. Той бе трети по успех география от 37 ученика в класа. Но не можеше да си спомни тези страни. Докато разсъждаваше, белуко стар господин, извънредно слаб, се спря до него и го изгледа строго. Охо, каза той, един малък горноземец. Аз ли? Очуди се Тиери. Да, вие. От коя страна сте? Ние, отвърнатиери, сме французи. И аз това казвах, заяви старият господин. Горноземец. За нас тук са непонятни тези страни, където събирате заедно дебели и слаби хора. На долната земя расите са ясно разграничени. Има лападунди и има танкофини. И всички лападунди са дебели, а всички танкофини – слаби? Попита Тиери. Интелигентно дете, каза подигравателно старият господин. Само разбра. Десет по десетобалната система беше ироничен и неприятен. Но Тиери трябваше да научи да се намира, Затова продължи разговора. Така той узна, че събеседникът му се нарича господин Благофин и е професор по история в Националната академия на танкофините. Впрочем, лесно можеше да се отгатне, че е професор, защото час по час задаваше по някой въпрос. Столицата на танкофините? Попита внезапно той Тиери. Мен ли питате? Вас естествено. Нали само вие сте тук? Ние. Отвърна Тиери, сме изучили Италия, столица Рим, Полша, столица Варшава, Унгария, столица Будапешта, но не са ни предали урока за танкофините. Единица Каза господин Благофин. Повторете след мен, столица на танкофините е Клечоград. Тиери повтори, а столицата на Лападундите? Рязко запита господин Благофин. Не зная, промълви Тиери. Може би Лапаград. Пет? Произнесе господин Благофин. Повторете, столица на лападундите е Лапабург. Колко лесно се запомня. Бих лал столицата на Естония да се нарича Естоград, а столицата на Албания – Албабург. Престанете, каза господин Благофин и като върна тиери ери пред картата, продължи. Ескалаторът, с който сте пристигнали и който свързва двете страни в центъра на земята с горната земя, носи името горноземен ескалатор. Единият му край е скрит между две скали в гора, наричана от горноземците гората Фонтембло. Много добре знае това, каза Тиери, като си потърка гърба. Пристанището, което обслужва скалатора, е много важно, защото от него започват едновременно двете линии. Лападунската от Лапапорт и Танкофинската от Финипорт, довърши Тиери. 10. Похвали го господин Благофин. А сега погледнете картата. Виждате... Че кралството на Лападундите е разделено от републиката на Танкофините най-напред с сухоземна граница, която минава през пустинята Сехадунт, после през залива, наричан от нас Жълто море, поради златните скали на дъното, които му придават особен свят. Жълтото море е почти затворено на юг от двата нос Лападунт и Клечофин. Виждам, добави Тиери, а в центъра на залива се намира остров Финодунт. Точно така, потвърди господин Благофин. И аз бих желал да го видя в Дъм морето, защото този остров е причината за всичките ни злини. Но преди да довършим урока на господин Благофин, трябва да кажем какво стана с Едмон. Четвърта глава. Линия Лапапорт. Когато Едмон се озова самичък на непознатия кораб, когато си помисли за бедния си баща, който горе в гората навярно търси с децата си, когато брат му изчезна от хоризонта, той едващо не се разплака. Ах, защо не си беше у дома, в къщи, им дом? да си играе с лакчето си. Всеки ден обаче му повтаряха, че едно 10 годишно момче не бива да бъде толкова чувствително. Той се опита да си вдъхне смелост и да разбере хладнокръвно какво става. Отначало Едмон се бе оплашил от морската болест. Но когато беше в Англия, винаги му прилушаваше от надлъжното люлене, а този широк кораб се клатушкаше само от дясно наляво. Затова Едмон се чувствуваше много добре и страшно гладния. Палубата беше задръстена от кресла, в които спяха мъже и жени. Някои кресла бяха кожени, други от плат, трети, люлещи се и лекото движение на вълните ги поклащаше. Моряците нямаха кресла, те се разхождаха бавно, с ръце в джобовете и ядяха кой хляб и шоколад, кой парче салам, а някой пилешка кълка. На мостика се виждаше капитанът. Беше седнал в кресло, а до него масичка, отрупана със сладкиши и сиропи. Капитан, моряци, пасажери, всички имаха щастливо и добродушно изражение, но едно нещо изглеждаше необикновено. Всички бяха дебели. Разбира се, Едмон познаваше измежду приятелите на родителите си няколко дебели господа и дебели дами, но никога не бе виждал събрани заедно човешки същества всички с големи шкембета, огромни румени бузи, пухкави ръце и доволен вид. Докато стоеше прав, една стара дама, която имаше поне четири гуши, му направи знак да се приближи. Вие да не сте горноземче? Попита го тя. Не, отвърне Едмон, ние сме французи. Точно така, каза дебеланата, горноземец сте. Но сте истински Дундю, и то от най-хубавата порода. Съвсем не съм Дундю, ядоса се Едмон. Баща ми, високият му говор събуди няколко спящи. Стар господин с бяла брада и шкембе два метра в обиколка, който дремеше по средата на палубата в червено кресло, бродирано със сърма, се надигна и се огледа. Какво има? Попита той. Господин канцлер, отвърна почтително дебаланата. това горноземче страшно се изненада, когато му казах, че е истински Дундио. Приятелю, каза благосклонно старият господин, би трябвало да сте много горд, че сте Дундио във време, когато вашите братя Лападунди се овенчаха слава. Кои са братята ми Лападунди? «Очуди Седмон, все още намусен. Шъта, шъта!» каза старата дама. «Знайте, че говорите с канцлера Дюлъп Дондан. Трябва да го наричате ваше превъзходителство. Старият господин се усмихна добродушно. Донесете ми картата, заповяда той». Тутък си два макелнери се приближиха и му поднесоха листа с многобройни ястия и напитки. «Не, не!» каза канцлерът, аз искам географската карта. Когато я донесоха, той показа на Едмон карта, която никак не се различаваше от онази, която вече познаваме, с изключение на едно. Островът посредата на залива, който се наричаше Финодунд на другия кораб. Тук носеше името Дундофин. След като Едмон проучи очертанията на тази нова страна, господин Дюлаб Дундан му каза добродушно. А сега, приятелю, аз съм уморен и трябва да довърша следобедната си почивка. Но станете с мен. Ще заповядам да ви дадат едно люлещо се кресло, няколко бисквити и учебник по история, от който ще научите всичко, което трябва да знаете, преди да слезете на сушата. Той прошепна няколко думи на един млад секретар и донесоха на Едмон книга, която той погледна с известно безпокойство. Ето корицата. Докато Едмон се взираше с недоверие в това заглавие, ето че се приближи някакъв дебел моряк. Той сложи до него масичка. Върху която имаше чаша димящо какао и големи бисквити от овесениятки, после разгъна един лежащ стол. Закуската така изкуши Едмон, че той седна в креслото, отпи глътка какао, отхапа от бисквитата и разтвори книгата. Наистина лападундите умееха да живеят. Първата страница на книгата гласеше: История на лападундите. Дундите. Нашествие на племето лапа, Шкембан Ай. 1 0 2 3 1 0, 4, Едно, Първоначално страната ни се наричала Дундия, а жителите и кратко Дунди. Дундите били забележителни не само със силата си, но и с кроткия си нрав. Макар, че били разделени на много племена, те никога не волювали помежду си, нито враждували със съседите си. Дундите нямали крал. Всяко племе си избирало главатар, който бил едновременно и жрец. 2. Приблизително в 800 година на север, в пустинята Сахадун се появили първите конници от племето Лапа. Те били толкова агресивни, колкото дундите били миролюбиви. Макар не толкова многочислени, те нападнали дундите, завладели цялата територия на север от Дундия и основали град Лапабург, който в началото бил тяхна крепост. Три благодарения на кроткия си нрав дундите лесно понасяли владичеството на новите си господари. От сливането на двете раси произлезли лападундите които били добродушни като Дундите и смели като племето Лапа. 4. През едно 0 2 3 година съветът на старейшините от племената Лапа и Дунди решил да признае за крал Шкембанай, който бил син на вош Лапа и на принцеса от племето на Дундите. В същото време двата съюзени народа взели името Лапа Дунди и приели за столица Лапабург. Едмон бе стигнал до тук, когато отново дойде дебелият моряк, усмихна му се, Прибра празната чаша и сложи на нейно място дълбока купа с бульон и соленки със сирене. Пак ли нещо за ядене? Попита плахо Едмон. Обядата едва след един час, поясни морякът. Трябва да се подкрепите междувременно. Едмон страшно обичаше бульон и не се противи повече. Отпусна се в креслото и този път се зачете в края на книгата. Щом ще отивам в страната им, помисли си той, по-добре да знам какво им се случило напоследък. Ето как завършваше последната глава. Глава 14 Шкембан XXXA 192319 Нови домогвания на танкофините Войната на пленените 1928 година Мирен договор, подписан в Лапафина 1929 година Едно крал Шкембан XXXA Наследил баща си в 1923 г. след славната му смърт по време на Голям Голей, е един от най-забележителните монарси от тази велика династия. Никога лападундите не бяха имали по-дебел и по-добро намерен крал. Вратите на двореца и кралската кухня бяха отворени за народа. Данъкът върху захаросаните кестени беше премахнат като дар по случай и щастливото възкачване на трона. При царуването на този крал лападундите биха живели в пълно доволство. Ако не бяха съседите им танкофини. Танкофини ли? Помисли си Едмон. Това ми напомня думата, написана на кораба на тиери. Кои са тънкофините? Попита той дебелият моряк, който беше още до него. Ах! Възкликна морякът, като вдигна бавно ръце към небето. Танкофините. Танкофините. Ще ви кажа, но, ако ми позволите. Най-напред ще отида да си взема един стол. Той се върна след малко с голям сандвич, пълен, както изглежда, сумари, салата и твърдо сварени яйца, с халба бира и влачеше голям стол, на който се настани едмон. Тънкофините, поде той, спирайки се след всяко изречение, за да си хапва и пива, са на обикновен народ, който живее на отсрещния бряг на залива. Те са ужасни на глед, слаби, като че ли са болни. Дрегливи като чукари, жълти като лимон и живеят като луди. Почти не едат, пият само вода и работят, без никой да ги кара. Впрочем, всичко това нямаше да има никакво значение, ако не бяха зли, ние, лападундите, сме толкова добродушни, че понасяме всичко, дори и това, някой да не прилича на нас. Но танковините са зли и биха желали да принудят другите да живеят като тях. Посред залива, например, има хубав малък остров който се нарича Дондофин? Можете ли да си представите, че преди две години танкофините пожелаха да накарат жителите на острова, почти всички истински лападунди, да спазват техните идиотски закони, да премахнат обеда, да работят 6 дни седмично? Така че горките жители се обърнаха към нас и ние трябваше да ги защитим. И избухна война. Как? Смая се дебелият моряк. Нима не знаете. Ами, че това е най-страшната война, която някога е имало в Долната земя, войната на пленените. Защо пък война на пленените? Защото двете армии, както ще видите, ако прочетете историята, която е на коленете ви, накрая се оказаха пленени. Но как така? Изненада се Едмон. Четете, подкани го морякът. И Едмон прочете на глас. Три, тъй като предишните войни бяха доказали... Че никоя армия не може да прекуси пустинята Сахадунд. генералният штаб на Лападундите реши да атакува крайбрежието на Танкофините. Войската под заповедите на доблесния маршал Дундан се качи на корабите на 15 май. Дебаркирането бе много успешно. Страната на Танкофините бе завладяна много лесно и на 3 юни маршал Дундан влезе триумфално в Клечоград. 4. За нещастие същия ден генерал Финтактик влезе триумфално в Лапабург. От няколко месеца генералният щаб на танкофините бе натрупал тайно продоволствени припаси и транспортни средства с оглед на прекосяването на Сехадонт и тъй като пустинята не беше охранявана. Операцията излеза успешна. Пет, Когато обаче танкофините, станали господари на Лапабург, разгледаха проблема за връщането си в родината, те си дадоха сметка, че са загубили по пътя по-голямата част от камионите си, че нямат флот и следователно, макар и победители, са пленници. 6. Междувременно Лападунският флот, предателски привлечен в открито море при нос Лападунд, се разби при силна буря скалите край за Берград. Така и армията на Лападундите се оказа пленена в клечоград. Затова този поход бе наречен война на пленените. 7. При тези условия на двете страни не оставаше нищо друго, освен да подпишат примирие. Крал Шкембан и президентът Крамолин се срещнаха в открито море до град Лапафина и съгласно примирието, 12 юли 1928 г. бе решено, а наклона на черта остров Дундофин да бъде неутрален. Бе наклона на черта да бъде разрешено на двете армии да се върнат по море. В наклона на черта да бъде свикана конференция в град на следващата пролет, за да бъдат уредени някои подробности. 8. Армията, командувана от маршал Дундан, се върна в началото на октомври и бе посрещната с ликуване. Сенатът в Лапабург настоя пред крал Шкембан XXXE да благоволи да се нарича за напред Шкембан победителя, а маршал Дундан получи титлата граф Кличоградски. Тъй като това бе краят, Едмон затвори книгата и дупи бульона, който беше прекрасен. Пета глава. При Този остров е причина за всички наши нещастия, заяви господин Благофин. Как така? Попита Тиери. Господин Благофин извади малка книга от Джоба си и я подаде на Тиери. Познато ли ви е това? История на танкофините, разчете Тиери. Не, чел съм само Неволите на Софи, Ваканцията и 20 000 левги под водата. Господин Благофин разтвори книгата на една от последните страници и каза гневно. Четете! Тиери се подчини и прочете следното заглавие. Глава Лив. Президентът Крамолин. 192519. Невероятните претенции на лападундите. Войната на пленените. Лапафински договор. Лападундили. Възкликна Тиери. Кои са лападундите? Лападундите, обясни господин Благофин. Са смешен народ, който живее от другата страна на залива. Те са ужасни на глед, дебели, сякаш са болни, пухкави като възглавници, червендалести като домати, мързеливи са като котки, цял ден надът, пият и главно спят. Най-опасното, че ако не им попречим, те биха разпространили отвратителните си нрави във всички страни на Долната земя. Насред залива, например, има малък остров, на име Финодунд. Можете ли да си представите, че преди две години горките жители, които дълбоко сърцата си са истински танкофини, бяха така възмутени от поведението на лападундите, дошли да прекарат лятната вакансия, че бяхме принудени да ги защитим, и избухна война. Попита Тиери. Как? Страшно се ядоса, господин Благофин. Нима не знаете. Ами че това е най-голямата война в историята, наречена войната на пленените. Защо пък война на пленените? Защото двете армии, както ще узнаете, ако прочетете малко повнимателно книгата, която държите в ръцете си, накрая се оказаха пленени. Как така? Удиви се, тиери. Четете, каза строго господин Благофин. И тиери прочете. 3. Генерал Финтактик, главнокомандуващ войските на танкофините, въпреки миролюбивите намерения на правителството отдавна бе изготвил план за настъпление и продоволствие с оглед на невиждан до тогава подвиг. Прекосяването на пустинята Хадунт. За три седмици той стигна до Лапабург. 4. За нещастие същия ден армията на лападундите дебаркира на брега на танкофините и влезе в Кличоград. Справедливо възмездие очакваше нашествениците. Атакуван от моряците Танкофини, бе унищожен край за Бърград. Лападундите се оказаха пленени за воеватели. Пет, генерал Финтактик обаче не успя да се възползва от опасното положение на лападундите. Всъщност армията на Танкофините бе загубила по-голямата част от колите си по време на славния поход през Хадонт и тя не беше в състояние да напусне Лапабург. Оттам дойде името война на пленените. 6. Подписаното в на примирие на 12 юли 1928 година уреди въпроса за връщането на бойците в родината. Нашата армия се върна под командуването на генерал Фин Тактик в началото на октомври и бе посрещната триумфално. Генералът се оттегли село Фино на река Змьорка, където бе роден и където и сега може да го видите да тика ралото си. В този миг протяжен война сирена прекъсна четенето. Тиери изтича към перилото на палубата и извика от изненада. Той видя голямо пристанище с къщи, високи като кули. Много от тях бяха украсени със скулптурни фигури. Всички бяха построени от розово сив камък, просто възхитителен. Навсякъде се развяваше знамето на танкофините, червено и синьо, напомнящо хоругва. Финипорт би бил най-хубавият град на света, ако много от кулите не бяха в развалини. Ето делото на урадията на вражия флот, каза господин Благофин. Благодарение на него Тиери лесно мина митническия контрол. А той беше много строк за пътниците без паспорт. Мереха талията им, градната обиколка, тегляха ги и всички, които надвишаваха определеното за възрастта им тегло безмилостно биваха връщани. Като хвърли поглед на укачената таблица, Тиери видя, че на 9 години трябва да тежи по малко от 21 кг и гръдната му обиколка не трябва да надвишава 55 сантиметра. Той обаче беше тенича като истински тънкофин и бе прият незабавно. Господин Благофин го отведе със себе си с влака от Финипорт до Клечоград. Влакът беше удобен, но, разбира се, много тесен, защото за 4 танкофини беше необходимо толкова място, колкото за 2 горноземци или само за един лападунт. Къщите по полето бяха пак кули, не толкова високи както в Финипорт, но много по-различни от френските селски къщи, защото стаите бяха винаги една над друга. Тополата като че ли бе любимо дърво на танкофините, а хрътката – предпочитаното куче. Ах! Помисли си тиери, гледайки малкия на влак. Колко щастлив щеше да бъде Едмон, ако беше тук, нали си колекционира вагончета от всички страни и всички модели? Но Едмон, навярно, беше много далеч. На Тиери още повече му думачне за него, когато влакът забави ход и господин Благофин каза «Наближаваме Клечоград» и наистина скоро видяха първите къщи на огромен град. Те бяха още по-високи от кулите на пристанището. Шеста глава Канцлерът Лабдундан, Когато пристигна в Лапапорт, Едмон беше непомалко изненадан от Тиери при, при пристигането му в Финипорт. Къщите бяха кръгли и балзести, колкото източени и островърхи бяха на отсрещния бряг. Всички сгради в Лапапорт завършваха с куполи, кубета и бяха оградени с издути стени, които, както обясни господин Дюлабдундан, Дундан, били най-знаменитото изобретение на тукшните архитекти. Благодарение на покровителството на канцлера Едмон лесно влезе в страната. Трябваше да изтърпи само една формалност – претеглянето. Беше 10 годишен. За да може да влезе в страната, трябваше да тежи над 30 кг, а той беше 32, така че всичко беше наред. Едмон загуби дърслово, толкова бе очаровано това, което виждаше. Около него се движеха огромните лападунди, всички с радостно и едва ли на умилено изражение. По стените на подлеза, който водеше към влака, бяха монтирани красиви никелови кранчета, над които се четеше какао, оранжада, бульон, пилешко мляко. Хининово вино. До всяко кранче имаше картонени чаши и трябваше само да натиснеш един бутон, за да ги напълниш с желаната течност. Момиченца сновяха насам натам и предлагаха огромни пасти. Един лападунски еклер бе голям колкото автомобилна гума, а корабията колкото морски рак, но Едмон нямаше пари, пък и не смееше да се спира, защото не биваше да изостава от принц Тюлаб Дундан. Той неволно извика от удоволствие, когато забеляза влака. Гигантски влак. Разстоянието между Релсите беше 4 метра. Огромните вагони се издуваха извън линията. Господин Дюлабдундан покани Едмон в собствения си вагон и го настани в великолепно самостоятелно копе, като му каза, че той самият ще работи съседното. Така поне каза, но Едмон скоро чухъркането му. Дебел Келнер влезе в копето и пода на Едмон дълъг лист за ядене, украсен с чудни рисунки. Едмон прочете. Той прекъсна четенето и попита. На колко ястия имам право? На всички, естествено, отвърна кълнерът изненадан. Едмон яде чак до Лапабург. През прозореца той се любоваше на ливадите, по които спяха огромни говеда. Страшно му харесаха тумбестите къщи на фермерите Лападунди, а пък топките явно бяха любимата игра на Лападунчетата. Виждаха се навсякъде. Край пабург цялото небе беше усеяно с тях. Повечето бяха светещи, а прозорците на издутите къщи под тях също бяха осветени. Възхитително! Няма как, помисли Седмон. ще обикна тази страна, но все пак той се чувствуваше ужасно самотен. Мислеше за клетия си татко, който навярно в този миг претърсва скалата Близнак и се чуди къде са неговите момченца. Ах, ако се сетеше да слезе! Ако намереше ескалатора? Може би щяха да бъдат приятно изненадани да го видят тук. Да, помисли си Едмон тъжно, само че татко сигурно е клечо и ще отида на другия кораб. Ще намери тиери, а аз няма да видя вече никого. Колкото повече Едмон опознаваше лападундите, толкова повече ги обикваше. Те бяха славни хора наистина. Никога не можеше да ги видиша досани. Никога не говореха лошо едни за други. Рядко се случваше дори да са тъжни. Почти цял ден се смееха, забавляваха, шегуваха. В разговорите те си разменяха готварски рецепти. Всеки час ядяха, после подремваха за четвърт час. В Лапабург това се наричаше ежечасно ядене и сън. Само една тема бе в състояние да помрачи доброто настроение на лападундите, лошотията на танкофините. Но човек можеше да ги извини като видеше развалините след нашествието на танкофините и цялата плодородна земя. Въпреки справедливия си гняв, повечето лападунди биха желали в бъдеще да живеят в мир и разбирателство със съседите си. Безспорно, казваха те, тия танкофини не можеш ги разбра, не обичат нито да ядат, нито да пият, нито да се смеят. Но все пак само защото два народа нямат еднакви вкусове, трябва ли да си спращат взаимно парчета метал, които избухват, нараняват хората и пукат балуните. Всички лападунди се надяваха, че мирната конференция в Лапафина скоро ще сложи край на споровете между двете страни. Но защо всъщност вие и танкофините се биете от толкова време? Запита веднъж Едмон на господин Джулап Дундан. Ах, толкова е глупаво, че не смея да ви го кажа. Работата е там, че ние сме съгласни с танкофините, че остров Дундофин не трябва да принадлежи никому. Би било опасно за танкофините, ако е наш. Но опасно и за нас ако е техен. Само че тънкофините, макар да приемат да бъде независим, настояват той да се нарича Финодунт, а пък ние искаме да се нарича дундофин. Че какво ви става от това? О, на мен е нищо, отвърна младият Лапдундан, но баща ми твърди, че честа на лападундите не им позволява да отстъпят по този пункт. И какво ще правите? Ами ли нали ви казах? Решено бе след един месец трима представители на лападундите да се срещнат на границата в град Лапафина с трима делегати на танкофините и да се опитат да се разберат. Това се нарича конференция. Ние на горната земя също имаме конференции дори през цялото време. Имало е в Женева, в Генуа, Лукарно, Хага, Лондон, а ние в Лапафина. У нас е имало толкова много, че вече никой не ги изучава. Баща ми каза, че така и трябва. Додаде Жак Дюлъб Но това е първата ни конференция, а и танкофините вземат всичко много сериозно. Скоро принц Дюлъб избра Едмон за свой секретар. В училище Едмон Дубъл беше винаги пръв по писане. Не мислеше, че някой ден това ще му послужи. Тази длъжност бе много приятна. Защото благодарение на нея Едмон много скоро се запозна с най-видните личности в кралството – великият готвач, великият сладкър, великият майстор на Пури. Представиха го дори на крал Шкембан XXXA. Внимавайте, му каза преди това господин Дюлабдундан. Дундан. Трябва да го наричате «Ваше Величество». Но когато се озова пред краля, Едмон така се смая от Шкембето му, че не можа да си припомни нито едно от предварително подготвените фрази и без да съзнава какво казва стърси Нека, Ваше Величество, отвърна агнето. За щастие кралят на лападундите беше добродушен като своите поданици и се размял от сърце. Той поговори пет минути с Едмон за горноземската кухня. Поръчвал понякога да му готят по нея и обеща на Едмон да го покани някой ден на горноземски обед. Това ще ви припомни родния край, каза му добродушно той. В същия миг в салона влезе един лападунд, облечен в великолепна червена униформа, общита с злато. Гърдите му бяха отрупани с ордени. Нужни бяха много медали, защото гърдите му бяха широки като пазарното площадче в някой малък френски град. Господин Дюлъб Дундан, който стоеше за Дедмон, му прошепна. Това е нашият велик воин, маршал Дундан, граф клечоградски. Добър ден, маршале, каза кралят. Е, какво? Готвите ли се да заминавате за лапафина? Не знае още дали Ваше Величество ще ми окаже честа да ми спрати там. И таз добра. Възкликна кралят. Възможно ли е този, на когото дължим мира, да не участва в мирните преговори? Нали една горнозенска героиня, продължи той, като се обърна към Едмон, бе казала, той участвуваше в мъките, редно е да участвува и в почестите. Да, потвърди Едмон и целият пламна. Струва ми се, че Жана Д'Арк е казала това. Господарю, заяви маршалът, ако ми изпратите там, кълна ви се, че няма да има по-хубав ден за един воен лападун до деня, когато ще подпише дълготраен мир. Не се съмнявам, маршале, отвърна кралят. Да пием за мира. Великият виночерпец донесе от такси в една количка бутилка шампанско с човешки ръст и е изпразни в огромна златна купа. Кралят и маршалът пиха един след друг по лападунски обичай, гледайки се в очите. Едмон реши, че тази церемония е много хубава. Тя щеше да му хареса още повече, ако му бяха дали да сръбне малко шампанско. Господин Маршал, каза господин Дюлъб Дундан, когато кралят се оттегли да си дремне, защото негово величество трябваше да си почива всеки половин час. Може би бихте искали да поговорите с моя приятел за военните методи на горнозенците. Той ми разказа много интересни неща за някакви дупки, които копаели, за да се предпазват от снарядите. Чувал съм за това, каза маршалът. Изпратих даже по ескалатора разузнавачи, които да проучат окопите. Така ги наричате, струва ми се, нали? Само, че за нас не са подходящи. Най-напред за войниците лападунди са нужни толкова широки окопи, че те вече няма да бъдат никаква защита. Освен това, както знаете, ваше превъзходителство, лападундът се ужасява от полската работа. Той в крайна сметка предпочита една очевидно опасна, но кратка схватка, след която, ако излезе жив, може да си хапне и да си подремне. Ние имаме, обърна се той към Едмон, много интересен правилник за готвене на открито. Опитвали ли сте, например, пътък, печен в глина? През цялото време, докато трая посещението му, маршалът не говори вече за нищо друго, освен за ядене. Като секретар на канцлера... Едмон присъствуваше на всички подготвителни заседания за мирната конференция в Лапафина. Той се възхищаваше от добронамереността на лападундите. Бяха готови да се разберат с танкофините по всички точки. Вярно, не искаха да приемат, че остров Дундофин някога се наричал Финодунд. Но и Едмон започна да смята, че имат право по този въпрос. В Лапабург бяха толкова сигурни, че конференцията ще бъде успешна и че най-сетне ще бъде подписан мир че всички висши сановници искаха да отидат там, но делегацията трябваше да се състои само от трима души. Когато публикуваха имената им във вестниците, мнозина останаха разочаровани. За щастие лападундите не бяха амбициозни и след едно обилно ядене всичко бе забравено. Ето списъкът на делегатите. Канцлерът принц Дюлап Дундан, ръководител, маршал Дундан, граф Клечоградски, професор граф Толубма, председател на историческата академия. Професор Толумба бе избран, защото познаваше по-добре от всеки друг историята на остров Дондофин, върху която беше написал 123 тома. Канцлерът си бе помислил, че неговите научни познания ще бъдат особено ценни, ако танкофините повдигнат отново този въпрос. Но Флапабург общо взето съжаляваха за избора му. Професор Толумба бе известен с лошия си характер. Потомък бе едно от малкото семейства, смятани в за. Чистокръвни родове от племето Лапа. Разпознаваха ги по имената им и главно по характера, защото всички бяха запазили примитивната грубост на скитниците завоеватели. Подобно на останалите лападунди и те бяха дъбели, но лицата им бяха поразлични. Тънкофините твърдяха, че имало лападунди сели и лападунди глигани. Чистокръвните потомци на племето Лапа бяха лападунди глигани. В тази страна, където отдаваха голямо значение на происхода, те образуваха много уважавана благородническа каста. Но за една мирна конференция изборът не беше особено сполучлив. Надяваха се все пак, че всеизвестното добродушие на канцлера и непоклатимото миролюбив на маршал Дундан ще укротят професора. В навечерието на заминаването за лапафи на канцлерът съобщи Недмон, че от всички свои секретари се спрял на него. Явно беше много горд, че има за секретар горноземец. Седма глава Президентът Върлин. Докато брат му Едмон бе станал любимец на един от най-високо поставените лападунди, Тиери изучаваше нравите на танкофините. С много свои черти те бяха просто забележителни хора. Преди всичко работеха много повече от хората горе, на земята. На обед, след като си изпиеше кафето, бащата на Тиери винаги си почиваше малко, играеше с синовете си или си приказваше с госпожа Дубъл. Човек никога не можеше да види танкофин, навършил 30 години, да се забавлява, а и когато младежи играеха на топка, са странни футболни топки, много дълги, заострени, играта напомняше военно упражнение. За танкофините времето беше като че ли най-скъпото нещо на света. Когато определяха среща, те я насрочваха в 6 часа 17 минути 3 секунди или в 3 часа 14 минути и 22 секунди. В дома на Благофинови яденето се поднасяше в 8 часа сутринта и в 8 часа вечерта. И ако децата не бяха на масата, когато избиеше последният удар на часовника, те биваха лишавани от вечеря. Колкото до обедното хранене, то бе премахнато във всички семейства. Тънкофините се хранеха винаги прави, много бързо и много малко. По улиците не се виждаха сладкарници, а магазини за фиде, ювка и сметачни машини. Преди всяко ядене, Застанал прав пред празната си чиния, господин Благофин произнасяше строго едно изречение, което, както казваше той, било от някакъв велик горноземец. «Трябва да ядем, за да живеем, а не да живеем, за да ядем». Танкофините нямаха равни на себе си при изчисленията. Всички в Клечоград правеха сметки във всеки час на деня. За пари им служаха тънки жички от злато, сребро или мед с различна дължина. Когато жените в трамваите плащаха за мястото си две медни жички, те мигом вадеха те в търчетата си, за да впишат този разход. Естествено пишеха прави, защото нямаше нито едно място за сядане. най богатият човек в страната, инженер Златофин, председател на Акционерното дружество за производство на ФИДЕ, пътуваше винаги прав колата си, защото танкофините считаха за слабост стремежа към удобства. Макар, че къщите им бяха страшно високи, никъде нямаше асансьор. Тиери се запъхтяваше, когато се изкачваше по ужасните танкофински стълбища с високи и тесни стъпала. Главната промишленост на танкофините беше фидето, но произвеждаха също колбаси и свещи. Непобедимото им отвращение към всички кръгли предмети много затрудняваше някои производствени процеси. Не произвеждаха например колела и гуми и трябваше да ги внасят от лападундия. Взамя на лападундите купуваха от тях стоманени жици, колове, бастуни. Ясно ви е, че при толкова точен народ всички служби работеха по-добре, отколкото на горната земя. Често пъти бащата и майката на Тиарии се измъчваха и я досваха, когато очакваха да ги свържат по телефона. Отънковините едващо си произнесъл името на лицето, с което искаш да говориш, и то е вече отсреща. Влаковата пристигаха и заминаваха точно на часа. Във всички училища на републиката в една и съща минута даваха едно и също домашно или урок. Тиери намираше, че тази точност на танкофините е много удобна. Човек знаеше на какво може да разчита. Бедата беше, че нямаха добър характер. Не бяха зли, но бяха завистливи и амбициозни. Получеше ли някой танкофин едно място, всички останали почваха да го желаят. По улиците се виждаха все хора, които се караха. Господин Благофин винаги злословеше по адрес на другите учители, негови колеги. Децата му се ревнуваха помежду си. Ако някой се сприятелеше с едното, другите двето такси се начумерваха. Танкофините се държаха строго с децата си. Те ги наказваха често и повтаряха: Това е в техен интерес. Господин Благофин веднага даде на Тиери да разбере, че не може да го праща на училище със собствените си деца, защото няма защо да плаща за един чужденец. Трябва да си печелите хляба, ако искате да останете тук, каза той на Тиери. Това е във ваш интерес, но какво мога да правя? Много работи. Имате, например, хубав почерк, можете да станете секретар. Какво е това секретар? Секретарят е човек, който пише писма за някой друг, води бележки вместо него, изобщо помага му в работата. Но аз никак не обичам да пише писма, възрази Тиери. Не ви питам какво обичате, сопна се господин Благофин. У нас, танкофините, който иска да яде, трябва да работи. Това е във ваш интерес. Утре ще разпитам и ще разбера дали няма вакантно място в някое министерство. На другия ден той се върна и каза, че намерил работа за Тиери при господин Върлин, който отдавна търсил секретар-горноземец. При името Върлин госпожа Благофин и децата и кратко нададоха възхитени викове. Имате голям късмет. Казаха те на Тиери. Но кой е господин Върлин? Попита Тиери. Министр-председател и министр на слабенето, тържествено произнасе господин Благофин. Какво означава това? Смая се Тири. Върлин е велик Танкофин, обясни му господин Благофин. Негова заслуга е, че всеки гражданин е на страната ни отслабна с почти цяло кило, и той намали дневните дажби с повече от 20 на 100. Чака ви утре сутринта в 6 часа и 33 минути. Мен ли? Оплаши се Тири. Ами че аз ставам 7. В такъв случай, приятелче, ще трябва да промените навиците си. Помислете си, че ако спечелите 1 час на ден, това прави 365 часа в годината и 21 900 часа за 60 години, или с други думи ще живеете 1825 дни повече. Това е във ваш интерес. На другия ден, макар да стана още потъмно, Тиери пристигна в Министерството на слабеенето с малко закъснение. При входа изключително слабите портиери погледнаха една бележка. Тиерифин? Тиерифин? Ах, да. Но, мой момче, вие сте извикан за 6 часа и 33 минути, а сега е 6.37. Добре ще ви подреди шефът. Портиерът се обади по телефона и слушалката се чуръмжене. Мъжът кимна на тиери да го последва и по един коридор, най-много половин метър широк го отведе до някаквата пицирана с кожа врата. Тя се отвори и Тиери видя седнал зад бюрото човек, който поразително приличаше на острия на нож, но от почти невидимото му тяло излизаше страхотен глас. Вие ли сте Тиерифин? Крясна той. Вие сте мързелив и неточен. Но, поде Тиери, млъкнете. Вие сте лъжец и дърдорко. Но, млъкнете. Вие сте глупак и идиот. Ще се опитам да си мълча, помисли Тиери. Може би ще се успокои. И той наистина откри, че, щом не му се отговаря, господин Върлин много бързо се укротява. Изпитваше нужда, за да излегне в си, да каже две неприятни думи на хората, които го бяха ядосали, само две, и това бе достатъчно, за да вдъхва ужас на всички танкофини. Всъщност, съвсем не беше зъл. Беше дори по-добър от повечето свои сънародници. Когато свикна да работи с него, Тиери го обикна. Работата му не беше трудна. Трябваше да отговаря по телефона и да казва, съжалявам, но министр председателят е заед. Беше малко еднообразно, но Тиери от край време обичаше телефоните. След седмица така свикна с господин Върлин, че дори не чуваше, когато му казваше, Тиерифин, Фин, вие сте глупак и идиот. Това му се струваше толкова естествено от страна на господин Върлин, сякаш му казваше добър ден. Господин Върлин имаше две качества, които го правеха симпатичен. Обичаше родината си и обичаше госпожа Върлин, която често идваше в министерството. Тя беше хубава, кротка и далечната и слаба като другите дами. Ако би се осмелил, ти би казал, че госпожа Върлин едва ли не от лападундите. Но господин Върлин би го убил, защото не мразеше нищо на света повече от тях. Те са бандити и негодници. Казваше той. Но обожаваше съпругата си. 8. Конференция в Лапафина. Да пътуваш с канцлера Дюлъп Дундън беше винаги голямо удоволствие. Огромни автомобили балони отнесоха делегацията Ведно Седмон до малкото пристанище Лапаплаш. Там бе закотвена кралската яхта, която негово величество Шкембан XXX бе оставил на разположение на делегацията. Всички кораби в пристанището бяха украсени съзнамена. знамена. По се вееха дълги ленти с надписи. Да живее мирът, дружба с танкофините. Щом яхтата се плъзна по златистите вълни на жълто море и всички насядаха удобно широки кресла. главният келнер поднесе на всеки лист, на който пишеше. И всички залапаха, без да губят нито минута, чак до лапафина, а професор Толумба разправяше как остров Дундофин, който се виждаше съвсем наблизо, бил основан от лападундите. Капитанът на яхтата на особено благоразумно мина на помалко от 10 метра от северното крайбрежие на острова, чието жители размахваха кърпичките си. Граничното градче Лапафина беше укичено със знамената на двете страни. Гвардия от лападунди и танкофини, твърде комични поради контраста помежду им, отдадоха чест на яхтата. След 5 минути с безупречна точност пристигнаха пратениците на такофините. Бяха трима. Негово превъзходителство господин Върлин министр-председател и ръководител на делегацията, генерал-финтактик, професор Благофин. Едмон ги наблюдаваше с голямо любопитство, докато слизаха от влака. Той толкова обичаше разни вагончета, че гледаше в захлас линията с приближени релси, дългите тесни купета. Много го заинтригуваха светофарите, от двете страни на границата те бяха съвсем различни. От Откъм лападундите бяха кръгли и светваха в червено или зелено а от страната на танкофините представляваха тънки светещи ивици, то сини, то жълти. Внезапно Едмон се обърна и въпреки тържествения момент на дадевик, защото след избраниците танкофини слеза брат му Тиери. Тиери, извика той, Едмон, заобиколиха делегациите, за да си стиснат ръцете. И двамата се мъчеха да останат спокойни, за да не привлекат вниманието на другите, но никога не се бяха чувствовали по-щастливи който забеляза това, поиска обяснение и когато разбра, че секретарят му е роден брат на секретаря на господин Върлин, едва не се разплака от умиление и заяви, че подобно необикновено съвпадение е щастливо знамение за конференцията. Господин Върлин сухо отговори, че това е незначителна дреболия. Първият контакт не беше особено окоръжителен. От няколко месеца работници от двете страни бяха работили, за да построят на самата граница сграда за конференцията. Естествено невъзможно беше да се повери тази работа на архитект от страните в долната земя. Изборът би предизвикал много недоволство. Затова канцлерът Дюлъб и президентът Върлина решиха по общо съгласие да извикат един млад архитект от горната земя и той изработи проекта за сградата, който беше много хубав и навярно би се радвал на голям успех в Женева, както например двореца на Обществото на народите. Но за нещастие неприятно изненада още при пръв поглед държавниците на лападундите и танкофините. Колко плоска сграда! Каза с отвращение професор Толумба. Колко тежка постройка! Заяви презрително генерал Финтактик. Още по-лошо стана, когато влязоха вътре. Архитектът, объркан от противоречивите нареждания, които получаваше от двете страни, построи накрая зданието, както би сторил на горната земя. Въртящата се врата при входа причини много неприятни инциденти. Тънкофините, прекалено леки, с голяма мъка я задвижваха. А успееха ли, дълго се въртяха, понеже не можеха да спрат. Колкото до лападундите, те едва се вмъкваха в нея, а още по-трудно се измъкваха. Затова пък, тияри и едмон бяха очаровани, че най не виждат стълби и асансьори като в Париж. Но те единствените им се възхищаваха. Лападундите Свикнали с ескалатори във всички къщи, гледаха с ужас тези кабинки, между другото, много тесни за тях. Танкофините се спущаха, както си знаеха, бързо и стремително към стълбите, но тъй като те нямаха обичайната за тях форма, мнозини изпопадаха. Професор Благофин си ожули коляното и стана по от когато и да било, докато маршал Дундан пухтеше и мърмореше недоволно, защото няколко от ордените му бяха отнесени от асансьора. Още в първите минути тиери и едмон разбраха че и от двете страни всичко върви зле. Делегатите бяха недоволни от организацията на конференцията. Лападундите бяха предложили да обядват всички заедно, преди да започнат заседанието, но танкофините, които никога не се хранеха по средата на деня, настояха да се срещнат веднага в заседателната зала. Принц Тюлап Дундан, оплашен от страшния глас на господин Върлин, отстъпи мигом, но нареди да му донесат голям брой сандвичи и пасти, за да издържи това нарушение на обичайния режим. Най-сет на двете делегации седнаха една срещу друга на дълга маса, покрита със зелено сукно, в голямата зала на градския дом. Прави, за двамата ръководители на делегациите, Едмон и Тиерисик имаха приятелски. Канцлер Дюлъб Дундън тък му щеше да предложи да изберат председател, когато господин Върлин стана и каза рязко, «Преди да започнем преговорите, за да избегнем всякакво недоразумение», Искам да ви кажа ясно какво мисля по две точки. Първо, смятам за неприлично, че списъка на лападунските делегати публикуван в печата. Маршал Дундан фигурира с титлата граф Клечоградски. Маршал Дундан никога не е превземал Клечоград, а Клечоград взе в плен Маршал Дундан. Едмон погледна горкия си приятел Маршал, който цял бе пламнал и се канеше да отговори, но господин Върлин продължи. Втората точка е... Че ние няма да допуснем по време на преговорите с остров да бъде назоваван Дундофин, докато от край време е известен под името Финодунт. Напълно ни е ясно какво цели с промяната на името делегацията, която срещу нас, Дундов, началото на думата означава, че островът принадлежи по-скоро на Лападундите, отколкото на танкофините. Аз няма да се поддам на тази маневра. Това е ултиматум. Ако този въпрос не бъде уреден незабавно, няма да разискваме повече. Лападундите, чието уста бяха пълни, се спогледаха съкрушени. Професор Толумба изглеждаше разярен. Той прошепна няколко думи на ухото на канцлера, който заяви. Има думата професор граф Толумба, за да отговори от името на краля на лападундите. Господа, каза професор Толумба, ние бихме могли да разберем вълнението на уважаемия президент Върлин, ако името Дундофим беше ново, но истината е, господа? че той е толкова старо, колкото и историята на нашите две страни. Още от 12 век в една поема на великия ни поет Рунсадун ще срещнете известния стих «Остров Дундофин с цъфналите бадеми». В 13 век канцлер Джулаб Дундан, виждайки, че господин Върлин ще избухне, се намеси усмихнат. «Господа, за да докажем желанието си за помирение, предлагам следното. Ние ще употребяваме името Дундофин» а вашата делегация – Фино Дунд. Мисля, че по този начин и двете страни няма да се чувствуват засегнати. В същия миг господин Върлин изрева. Никога не съм чувал по-безочливо предложение. Професор Толумба е педант и навежа. Професорът стана мурав, после бял, после червен. Закашля се, задави се и напусна залата. Канцлерът и маршал Дундан се спогледаха. След това... Като не знаеха какво да направят, последваха примера му. Делегацията на танкофините излезе през другата врата. В залата останаха само Едмон и Тиери, които се спуснаха един към друг. Полудяха ли твоите танкофини? Попита Едмон. Не, отвърна Тиери. Само, че човек трябва да познава Върлин. Той не е лош. Когато каза, че Толумба е педанти и не вежа, за него това са най-безобидни думи. Ако професорът на себе разсърдил, само след една минута Върлин щеше да се успокои. Колко жалко! Възкликна на Едмон. Ако познаваше лападундите, би разбрал. Те са толкова мили, така сговорчиви. Дойдоха с такова желание за мир. Би трябвало да им обясниш това, което току-що ти казах. И то веднага, защото стълкновението става опасно. Познавам моите танкофини. Човек може отлично да се разбира с тях, но ако ги засегне на тема гордост, способни са на всичко. Във влака чув да казват, че предпочитат война, отколкото да приемат името Дондофин. Не ти ли се струва това идиотско? Възмути се Едмон. Глупаво е, съгласи се Тиери. Но дали не можем да уредим нещата? Може би има средство, каза Едмон. Ако се споразумеят да казват по време на цялата конференция, Остров Дундофин или Финодунт? Тиери се замисли за миг. Да, струва ми се, че ще успея да накарам президента да приеме това. Да побързаме. Едмон мина стаята, където се беше оттеглила делегацията на лападундите и завари тримата шишковци около една маса. Бяха си поръчали поредното ядене. Той им предаде разговора с брат си. Горкият маршал бе потресен от думите на господин Върлин по негов адрес. Аз не съм искал титлата граф Клечогрецки, оплакваше се той. И съм готов да се откажа от нея. Канцлерът го отеши и каза на Едмон, че колкото до него, той няма нищо против да казва за напред Остров Дундофин или Финодунт. Но когато Тиери предложи същото на господин Върлин, той получи следния отговор. Ако си мислите, че някога ще си послужа с този израз, вие сте завеян и ветърничав. После, като поразмисли малко, той добави поспокойно. Бих приел в крайен случай да казваме «Остров Финодунт» или «Дундофин». Ако става въпрос само за реда на думите, каза Тиери, ми се, че ще се споразумеете. Той изтича още веднъж до залата, където се бяха настанили лападундите. Но за негова голяма изненада, този път те се показаха също толкова упорити, колкото и танкофините. А, не, не! Заяви граф Толумба. Това е невъзможно. Как ще се върнем в Лапабург? Младите лапа ще ни замерват с камъни. В този момент влезе един войник Танкофин с послание от президента Върлин. Той съобщаваше, че предложението, с което бил натоварил секретаря си, е последното, че е равнозначно на ултиматум, че дава на делегацията на лападундите 10 минути, за да го приемат. Че влакът му го чака и той ще замине, ако не получи пълно удовлетворение. Това значи война. Въздъхна отчаян маршал Дундан. Това значи война, заяви доволен граф Толумба. Четвърт час по късно лападундите бяха на кея на лапафина, още замаяни от този неочакван удар. Въвълнението си бяха забравили два пъти да си дремнат по графика и очите им се затваряха от умора. Едмон гледаше възхитено тесния локомотив на танкофините, който летеше през полето по маничките релси и отнасяше танкофините в родината им. Девета глава Нова война между лападундите и тънкофините. Не можете да си представите с какъв възторг бе посрещнат в Клечоград господин Върлин. Президентът Крамулин, макар и блед от завист, прие делегацията. Цялата младеж в града се беше струпала по улиците, през които щяха да минат тримата герои, за да отидат в Министерството на слабенето. И най-бедните клечоградчани си бяха купили знаменца. От върховете на тънките кули се вееха дълги национални флагове. По градските площади военна музика изпълняваше химна фин на Великия Флейтофин. Разлепваха вече заповедта за мобилизиране на войската и на флотата в 5 часа и 34 минути на следващата сутрин. Повтарям ви, нищо не може да се сравни с възторга на танкофините, освен възторга, с който бяха посрещнати професор Толумба и неговите колеги в Флапабург. Крал Шкембан отмени часа на едно свое хранене, за да посрещне в подножието на парадната стълба пратениците, които бяха защитили честа на лападундите. Дамите от старините родове лапа държаха лично да поднесат светя на тримата герои. Професор Толумба, който се бе показал най-неотстъпчив лапафина, бе най-многочествуван много при завръщането им, изненадващ факт, ако си припомним толкова миролюбивия нрав на лападундите. Хорът на кралската капала испях им на шкемп от графски курсадунт. Разлепваните на фиши, с големи кофи ванилено лепило в ръце, Залепваха вече попаната във форма на балони за поведта за мобилизация, а малките момченца лижаха лепилото. Те нямаше да лижат така възторжено, ако знаеха какви злощастия подготвя за тях този розов афиш, над който се развяваше знамето на лападундите. Едмон присъствува на военния съвет, свикан при канцлера. На него бе обсъден плана за похода. Маршал Дундан изглеждаше много самонаден. Мога да ви уверя, заяви той че този път неприятелските войски, които дръзнат да прекусят Сахадунд, ще си получат заслуженото, когато навлязат в лападунската низина. Не само ще се средоточат цялата ни армия в края на пустинята, но аз успях да издействувам от лападундите въпреки отвращението им към изкопните работи. Да бъдат така добри да изкопаят по протежение на граничната линия с пустинята защитни съоръжения, наречени «Окопи», чието описание дължа на един много умен млад горноземец, който в този миг е между нас. Всички се обърнаха към Едмон, който се изчерви от вълнение и удоволствие. Единствената трудност, продължи маршалът, е, че тия окупи така, както ги копаят горноземците, са много тесни, за да може в тях да стои нормален лападунт, а от друга страна. Не е да ги направим много по-широки, без да намалим до голяма степен тяхната защитна стойност. Но нашият прекрасен инспектор по строежите, генерал Сядунт, Изнамери Вито купва форма на дълва, тесен горе и широк по който разрешава този проблем. Единственото удобство е, че в него може да се влиза само от към края, така че е невъзможно да се излиза масово. Но тъй като възнамеряваме да водим чисто отбранителна война, това няма значение. Напротив, за предпочитане, канцлерът поздрави сърдечно маршала и му съобщи, че кралят му дава титлата принц Той добави че младият горноземец, на когото лападундите ще дължат може би спасението си, ще се нарича за барон Едмон Ескалаторски. Междувременно Тиери присъствуваше при танкофините на военния съвет, свикан под председателството на господин Върлин. Заседанието е открито, заяви господин Върлин. Има думата генерал Финтактик, за да изложи плана за военните действия. Господа, заяви генерал Финтактик, тъй като войната е предимно стратегия на изненадата, и дума не може да става да използваме и този път тактиката, която толкова добре ни се удаде миналата година. Трябва да държим сметка за три обстоятелства. Едно, лападундите нямат вече флот. Те не можаха да възстановят унищожените при Заберград кораби. Следователно, едно нашествие по море няма да срещне сериозна съпротива. Две, поради същата причина не можем да се опасяваме, че ще бъдем нападнати от тях. Три, тъй като лападундите мислят бавно, те винаги се готвят за предишната война. Почти сигурно е, че ще ни очакват на границата на Сеахадунт. За това предлагам. А. Един експедиционен корпус да окупира остров Инодунт, защото винаги е добре да държим негов залог. Б. Нашата главна армия да бъде прехвърлена на отсрещния бряг, възможно най-близо до Лапабург, който ще нападнем. Генерале, каза господин Върлин, вие сте не само умен, но и смел. Какво ви е нужно? Страната ще ви го даде. Трябват ми 198 кораба, всеки от които да може да пренесе 1003 души. Вземете си бележка, Тиери, каза господин Върлин. Тиери взе един лист и записа много бързо по диктовката на генерала броя на камионите, уредят и самолетите, които той искаше. Малко се пооплаши, защото от време на време генералът се спираше и му задаваше въпрос. Колко камиона са нужни, за да се извозят 1,98594 души? Ако на всеки камион мога да се качат по 32 войника, и тъй като Тиери не можеше да отговори незабавно, господин Върлин подмяташе. Вие сте невежа и много пипкав. Ако някога се върна в училище, мислеше си Тиери, ще бъда пръв посмятане. След две седмици експедиционният корпус на танковините дебаркира напълно успешно на Лападунското крайбрежие. Тиери никога не бе виждал война, но след това никога вече и не пожела да види. Той чу над главата си свистенето на снарядите, които прелитаха, чуо, а после бум. Внезапно избухваха, видя приятелите си танкофини, разкъсани на две от стоманени парчета, макар че бяха толкова тънки, че мъчно можеха да бъдат пронизани. Чува черта над лагера самолетите, които дишаха тежко, храхрахра. Чувал ги бе някога и над градината в къщи, но тогава това бяха френски самолети и беше удоволствие да ги гледаш. А сега видеше ли някой, знаеше, че само след минута ще чуе продължително свирване, после страхотен трясък, ще види силен пламък, а после ще се появи съвсем наблизо дълбока дупка. А в дъното, затрупани под пръста, 40 или 50 мъртъвци. Докато се придвижваха напред, той видя разрушени от артилерията села, ранени жени и деца, момченца, изгубили мама и татко. Горките лападунди нямаха никакви изгледи да устоят. Всичките им войски бяха на север, на границата на Сеахадунт, и чакаха в делвообразните си окупи врага, който никога нямаше да дойде. Маршал Дундън се опита да върне хората си на юг колкото може по-скоро, но те много мъчно се измъкваха от окупите. Пък и лападундите никога не се бяха отличавали с голяма бързина. Злополучните полкове пристигаха един по един само за да загинат като храбреци. Армията на танкофините, напротив, Действуваше с удивителна увереност и само след две седмици се озова пред лапабург. Маршал Дундан се опита да даде последен отпор пред стените на града, но бе пленен с цялата си армия. Тъжна гледка представляваше този стар воин, когато предаваше събията си на генерал Финтактик с наведена глава. Самият генерал Финтактик, въпреки суровостта си, така се развълнува, че заповяда да сервират на победения му колега, който явно беше страшно и ядене. Достойно за лападонт. През това време Тиери търсеше навред и средиците на пленниците брат Сядмон, но не го виждаше. Господи, помисли си той. Дано не е убит. На другия ден армията на генерал Финтактик влезе в лапабург. Този толкова весел град имаше траурен вид. Дори сладкарниците бяха затворени. Дамите лапа бяха облекли черни рокли. Пред входа на кралския дворец канцлерът Дюлъб Дундан, бледен и отслабнал 15 кила за 15 дни, посрещна генерал Финтактик и генералния щаб. Тиери, който яздеше на кон зад победителите, зърна зад канцлера Едмон. Той плачеше. Тиери би желал да слезе от коня, за да го утеши, но много мъчно се качваше на седлото и си помисли, че ако слезе, няма да може после да ряхне отново коня. Но щом церемонията свърши... Той изтича при брат си. Защо имаш толкова нещастен вид? Попита го той. Нали не си истински лападунт? Зная, отвърна барон Едмон ескалатурски, но много свикнах с тях. Този път танкофините бяха безмилостни. Министр-председателят Върлин съобщи с Телеграма условията за сключване на мир. Крал Шкембан XXXE е безвален от трона и цялата страна на лападундите, както и остров Инодунт, бяха присъединени към Републиката на Танкофините. Десета глава. Танкофини при Лападунди. Благодарение на Тиери, който доста се потруди за брат си, защото имаше добро сърце, макар и да изглеждаше нечувствителен, Едмон получи служба в канцеларията на генерал Финтактик. Отначало той отказа, защото не искаше да изостави приятелите си Лападунди, но самите те го посъветваха да приеме. Бяха хора с лек и примирителен характер. Бяха победени и сега се опитваха само да спасят обичаите на страната си. В първите дни им беше много трудно да свикнат с навиците на окупационната армия на танкофините. Ако някой полковник танкофин ви вика в 8 часа и 5 минути, това за него означава 8 и 5. За един лападун това означава кой да е час между 8 и 12. Естествено не винаги беше лесно да се разберат. Възникнаха големи трудности и по въпроса с дъжбите. Храната не достигаше поради огромната армия, която трябваше да се изхранва. Интенданството на танкофините се опита да наложи на лападундите премахването на ежечастните яденета. Това беше абсурдно и невъзможно, както би казал господин Върлин. Лападундът беше кротко създание, но лишаха ли го от храна? Ставаше свиреп. Генерал Финтактик бързо разбра, че за армията му ще бъде опасно да предизвика всеобщ бунт в чужда страна. Няколко лападунди. От подлост и за да получат по-добра служба от завоевателите, постъпиха в лечебни заведения за отслабване. Във вестниците се появиха обяви, но онези, които опитаха този метод, се разболяха. Някой дори умряха, а и напразно се изложиха на тази опасност, защото един слаб лападунт по нищо не приличаше на един истински танкофин. Кожата му висеше на смешни гънки и той справо беше презиран от всички честни лападунди. Впрочем, доста бързо събитията взеха неочаквано брат. Танкофинските офицери и войници, настанени уместни жители, много харесаха лападунската кухня. Тиери, който се хранеше на трапезата на генерал Финтактик, забеляза, че постепенно обичайното меню се подобрява. «Трябва да изучавам нравите на победения народ, щом съм длъжен да го управлявам», казваше генералът. Истината беше, че му се услъждаше по-приятната храна. Едмон много се сме един ден, когато бе на гости при браци. Тиери винаги се възхищаваше от оскъдното ядене на танкофините. Но видя във вражеския дом главния келнер на господин Дюлъп Дундън и класическото меню. Макар свален от трона, крал Шкембан упражняваше известно влияние над генерал Финтактик, който често отиваше да се съветва с него. Той е човек като всички други хора, заявяваше генералът, но е разумен и мъдър. Кралят умееше превъзходно. Без никога да губи достоинството си на Лападунд, да казва на генерала приятни неща, които го тругваха. Не би си позволил, генерале, да сравнявам качествата ви на военачалник с тези на доблесния маршал Дундан, който бе дългогодишен служител на короната ми и когото нежно обичам. Вие сте два абсолютно противоположни типа, но еднакво ценни, само че ако начало на моята армия стоеше стратег като вас, кой знае дали нямаше още да царувам над Лападундите? Кой знае дали единствен генерал финтактик нямаше да победи генерал финтактик? Крал Шкембан е много умен, казваше генералът на тиерин излизане. Той се държеше все по-снисходително спрямо лападундите. В същото време тиери забеляза, че войниците танкофини стават все похрисими и полениви. Мнозина от тях се женеха за девойки лападунди. Армията се завърна в клечоград, изпълнена с приятелски чувства към новото владение. Когато се завърнаха, Тиери беше страшно удивен от настъпилите промени в републиката на танкофините. Обичай, идеи, разговори, всичко му се струваше по-различно отколкото само преди няколко седмици. Той заведе и брат си у професор Благофин, който да останат при него като найматели. Но този дом на истински танкофин беше почти неузнаваем. Първият ден Тиери напомни на Едмон да бъде точен и да се яви в трапазарията, когато часовникът удари 8 часа. А ето, че невероятно! Децата на семейство Благофин ги нямаше. Бащата нетърпеливо забаръбани по покривката. И Тиери, и Едмон си спомниха своя татко. Къде ли беше сега горкият? Господин Благофин въздъхна и измърмури обичайната си фраза. Трябва да ядем, за да живеем, а не да живеем, за да ядем. И започна да се храни. Децата пристигнаха 10 минути по-късно когато баща им вече привършваше закуската си. Къде бяхте? Попита ги той страшно разгневен. Стаята си, отвърнаха спокойно децата, без дори да си извинят. Как така? Ядоса се господин Благофин. Осмелявате се да дойдете с 10 минути закъснение, въпреки че сте чули, че часовникът изби 8 часа, е, де. Не се смотиха момчетата. Флапабург не се вдига толкова шум за такава дреболия. Това беше незначителен инцидент, но във всички семейства ставаха подобни сцени. Истината бе, че мнозина танкофини бяха разбрали по време на войната, че има и по-приятен начин на живот. Войнишките жени, изкушени от разказите на мъжете си, искаха със закон да бъдат отворени сладкарници. Децата в училищата искаха портиерите да продават сладкиши и бомбони, както в Лападундия. Войниците в казармите искаха да стават в 8 часа. Както войниците в Лападундия, тези след военни нрави са отвратителни, оплакваше се господин Благофин и особено опасни, защото наближава часът да вземем решение, от което зависи бъдещето на страната ни. Нали знаете, че присъединихме към републиката си кралството на Лападундите и остров Финодунд? Да, каза Тиери. не зле, продължи господин Благофин, но дали Лападундите ще бъдат считани за поданици или за равноправни граждани? Ще гласуват ли като тънкофините? Ще създават ли закони като тях? Ясно ви е, че ако им разрешим да гласуват, тъй като те са толкова на брой, колкото и ние, ще въведат страната ни своята лакомия, своята шишкавина, своя шкембан и омразните си обичаи. При тази мисъл господин Благофин просто се топеше и кършеше костеливите си ръце. Шишкавината си и шкембан. Повтори той. Отвратително. Той излезе тъй като беше 8 часа и 17 минути. Е, добре! Възклик на Едмон. Аз пък се надявам, че ще разрешат на лападундите да гласуват. Крайно време е да се изменят нравите на тази мръсна страна. Защо? Изуми се Тиери, който по дух беше Танкофин. Ами защото умирам от глад тук. Деям да само два пъти на ден. Погледни, дрехите ми станаха съвсем широки. За жалост това беше вярно. Тиери, твърдо обезпокоен за брат си, се осмели на следващия ден, когато отида на работа в Министерството, да попита плахо господин Върлин как вижда бъдещето. Как може така? Възмути се господин Върлин. Вие сте нескромен и любопитен. Господин президент, каза Тиери, който вече не се боеше от него, интересувам се заради брат си. Нали разбирате, макар и горноземец? Той е. Момчето се поколеба. Той е какво? Той е малко нещо лападунт и тук го мъчи глад. Затова И тиери му предаде разговора с господин Благофин. Благофин е некадърник и страхливец. Избоботи господин Върлин. Когато си сигурен за страната си като мен, не се плашиш да дадеш свобода на всички. Не мога още нищо да ви кажа. Но вие видяхте Върлин по време на война, остава да го видите в мирно време. Не каза нищо повече. Но това бе достатъчно за Тиери, за да разбере, че влиянието на госпожа Върлин бе силно и че президентът бе благосклонен към лападундите. Единадесета глава. Лападунди при Танкофини. В навечерието на изборите господин Върлин произнесе на площада на постещите голяма реч, предавана по радиото и в най-малките села на страната. Лападунди и Танкофини трябва да образуват занапред само една нация, заяви той. Защо да поддържаме варварските различия по тегло и обиколка на талията? Прав си, ако си под 50 кила, и крив, ако си над 50. Такава ли е вашата политика? Но не и моята. Вижте, горнозенците. Няма ли там парламенти от танкофини, председателствувания от лападунт? Моряци лападунди, щастливи с жена танкофина? Нека последваме примера им. Досновем нова сила която ще бъде непобедима, защото ще бъде само една – Съединените щати на Долната земя. Възторгът, с който бе посрещната тази реч, доказа, че мнозинатън танкофини споделят чувствата на господин Върлин. Професор Благофин обаче отговори и неговата реч също бе предавана по всички високоговорители. Не изпитвам омраза към лападундите, каза той. Не вярно, прошепна едмон на но нищо не ми се струва по-нездраво от смесването на населения с различно тегло. Танкофините бяха силни със своята маршавост. Ако се откажем от нея, не знаем какво ни готви бъдещето. Прав е до някъде все пак, каза тиери на брат си. И те се скараха, както някога горе, на земята. На другия ден стана известно, че партията на лападундите е спечелила. В селата много жители бяха гласували за Благофин, но в Клечоград се бе наложил Върлин. Едмон и Тиери страшно се забавляваха през следващите седмици. Паспортите и всички формалности около теглянето бяха премахнати. Сега лападундите можеха свободно да прекосяват Жълто море. Пристигаха с стотици в Клечоград. Носеха със себе си веселие и добро настроение. Тъй като им беше разрешено да запазят предишните си обичаи, специални ресторанти и дори сладкарници бяха открити, за да им се сервира ежечасно ядене. В началото възрастните танкофини наблюдаваха с такъв ужас тези новости, че столицата бе създаден квартал Лападунт, където трябваше да живее всеки, който тежи над 50 кг. Но той така се прочу, че стана опасно. Бретите Дубъл напуснаха дума на господин Благофин и наеха малък апартамент в Лападунския квартал. Много танкофини канеха приятелите си на вечеря в някой ресторант там. Бяха създадени институти за пълнение и лекари гарантираха, Едно кило на седмица, един лападунт за три месеца. Сега при танкофинките беше на мода пълненето. Жените, които не успяваха да увеличат тъглото си, носеха огромни рокли, издути с собрачи. В театрите се играеха лападунски пьеси. Тази лудост достигна връхната си точка, когато, три месеца след плебицита бившият крал Шкембан пристигна в Клечоград. Той пътуваше като обикновен гражданин, но танкофините бяха толкова доволни да видят един крал и при това толкова дебел, че го приветствуваха като владетел. Когато влезе в операта, публиката пожела да бъде свирен химнат «Шкемп от грабски курсадунт». Господин Върлини и кралят се показаха заедно в една ложа и бяха посрещнати с бурни овации. Възрастните танкофини бяха тревожни. И с основание, защото когато другия месец се състояха избори за депутати в двете страни, лападундите получиха мнозинство. Председател на камарата стана един На Навсякъде в държавните учреждения и в частните промишлени предприятия лападундите заемаха най-хубавите постове. Отначало тънкофините им се подиграваха, че са бавни, лениви и неточни. Сега в много случаи и особено за ръководни постове предпочитаха лападундите, заради доброто настроение, издръжливостта и здравите им нерви. Дори в Министерството на слабеенето тиери видя брат Сиедмон, когато той бе настанил там, да се издигне до първи секретар, докато самият той беше втори. Една сутрин момчето за втори път се осмели да зададе въпрос на президента Върлин. А как ще постъпите сега, господин президент? Защо? Изненада се господин Върлин. «Как ще управлявате страната, която става все по-лападунска?» Господин Върлин подръпна весело охото на тиери. Хаха! ха Засмя се той! Вие сте наивник и хлапък!» На другия ден белия фиш с кръстосани над тях флагове на двете страни оповестиха. Едно, крал Шкембан става крал на Обединените кралства Лападундия и Танкофиния. Две, Министерството на слабенето се премахва и президентът Върлин става канцлер на Обединените кралства. Три, крал няма да има никаква власт и конституцията на танкофините остава непроменена. Новината бе посрещната, общо взето добре. В знак на пълно помиряване бе решено тържествата по случай коронацията да бъдат устроени на острова, причина за толкова беди. Оставаше обаче да се реши един проблем, който никой не смееше да повдигне, толкова сериозен беше той. Какво им щеше да носи за напред островът? Победителите танкофини не можеха да го наричат Дундофин. Кралят не можеше, без да се опозори да приеме името Финодунт, тъй дълго отричано от предедите му и ненавиждано от половината му поданици. Президентът Върлин отговаряше на всички въпроси: Да разчитаме на мъдростта на негово величество. Кралската яхта отплава за коронацията, без да бъде поставен този въпрос. В официалните документи грижливо бе избегнато назоваването на острова. Когато се доближи до брега, владетелят видя, че той целият бе отрупан с цъфнали праскови. Чието розови вълни заливаха хълмовете. Кралят дълго съзерцава този пейзаж с големите си притворени очи. До него канцлерът и министрите чакаха да проговори. А дали да не го наречем розовия остров? Промълви той. Ваше величество, каза канцлерът Върлин, никога до сега не ми беше хрумвало това. Аз съм глупав и виновен. 12-та глава. За скоро след тържествата по коронацията, двамата секретари на канцлер Върлин поискаха разрешение да се върнат на горната земя. Не се отнасяха лошо към тях, напротив, но момчетата искаха да видят отново родителите си. Те сигурно ги смятаха мъртви или изгубени в гората. Може би из цяла Франция бяха пратили полицаи да ги търсят. Трябваше да се приберат. Дълго се бяха колебали, докато се чувствуваха полезни за съюза между лападундите и танкофините. Безспорно чудесно беше, че двама братя, осиновени от двата народа, участвуваха в това дело. Вече всичко вървеше добре. Крал Шкембан и канцлерът му се разбираха отлично. Едмон и Тиери можеха да се заминат без обрезения. Самият канцлер Върлин разбра това. Каза им, като ги пощипна по ухото, «Господа Дубъл, вие сте неблагодарници и изменници, но нареди да приготвят паспортите им». Беше така любезен, че им позволи да отидат за последен път в Лапабург и да вземат кораба от Лапапорт. Така, преди да напуснат подземните кралства, те хвърлиха последен поглед на страната, която бяха открили. Ето как изглеждаха паспортите им. Пътуването до Лапабург беше много интересно. Крал Шкембан бе запазил там двореца си и прекарваше 6 месеца в годината във всяка от двете столици. Родовете Лапа не му бяха простили, Измяната, както те казваха. Професор Толумба беше водач на партията Чист лапа, която искаше да възстанови абсолютната монархия и да спечели на своя страна сина на монарха. Професорът мечтаеше да короняса младежа под името Супершкембан II. След няколко разговора Едмон и Тиери обаче разбраха, че повечето лападунди бяха доволни от новия режим. Бяха им оставили ежечастните яденета и почивки. Балоните им радостно плуваха във въздуха. Хората бяха щастливи. Едмон отида на гости при стария си приятел, бившия канцлер Дюлъбдундан. Намери го спокоен и безгрижен в хубавата си лятна къща. Господин Дюлъбдундан изпрати младите горнозенци и чак до лапапорт с автомобила си балон. Разрушенията от войната не личаха вече. Позлатените куполи на пристанището блестяха на светлината на балоните. Пътуването с кораба бе истинска наслада. В град Горноземтиери попита един митничар. Къде са ескалаторите за горната земя? Моля, имате ли паспорти? Ето ги. Човекът дълго се взира в паспортите, после каза. Добре, ще ви заведа. Накара ги да заобиколят гарата, където бяха пристигнали. Видяха свод, подобен на тунел, затворен с желязна преграда. Митничарят натисна едно копче, преградата се вдигна. Появи се един служител. Чу се бръмчене на мотор и двамата братя видяха пред себе си стълба като тази, с която бяха дошли. Служителят се доближи до гишето и извика. Двама горноземци. Двама. Той не смееше вече да прибави както някога. Един дундю, един клечо, разграниченията по тегло бяха премахнати по цялата долна земя. Изкачването им се стори безкрайно. Сърцата на двете момчета биеха много силно. Как щяха да заварят родителите си? И как щяха да се върнат от Фонтембло в Париж? Във Франция са нужни пари, за да пътуваш. най те зърнаха на себе си, много високо, бяла светлина, която постепенно се засили и освети целият тунел. Това беше горната земя. Момчетата се затичаха като луди през голямата пещера, осветена от електрически глобуси и се озоваха в подножието на скалата Близнак. Внезапно. За голяма тяхни изненада чуха съвсем ясно. Ху. хо, хо, хо, беше гласът на баща им. Без да се оговарят, те извикаха едновременно с сесила. Хо, хо, хо, хо, никога не можаха да кажат как се изкачиха по комина, образуван от двата блока на скалата Близнак. Изкатериха се къде по гръб, къде с ръце, къде с крака. Като единият буташе другия или го теглеше нагоре, задъхани, отмалели, ночаровани. След 10 секунди главите им се подадоха над скалата и те видяха под нея баща си, който малко нетърпелив, но все пак спокоен, им каза: Ах, ето ви най-сетне! Бях започнал да се тревожа. Но татко, нима си ни чакал цели 10 месеца? Очуди се тири, а не за се господин Дубъл. Не 10 месеца! Но поне един час. Защото времето в подземните кралства, където няма нито Слънце, нито Луна, върви 7000 пъти по-бързо, отколкото на горната Земя. Издание Андре Мороа. Страната на хилядите желания. Издателство Отечество София 1980. Френска. Първо издание. Редактор Добринка Савова Габруска. Коректор Мина Дончева. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всъотдайни помощници. черта info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.